Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az ócska színjátékot Nem! Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van nem Nem! Visszaszámolok Száz Kilencvenkilenc Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten Um, this is cool Friday, I'm in love. Jó reggelt ma a 2019 április. 5. -e, péntek van, 3 perc múlva reggel 7 óra. Ez a kejfej Jánoszi minden, amit azt a az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fiala János műsorát derült ég alatt, 68 8 fok van, ennek meg lesz a duplája, tavasz van. Ezt nem győzöm hangoztatni. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Önök a hallgatóim, én pedig Fiala János vagyok. A Kejfej Jancsi immáron a civil rádió. jobb voltából a 98-as frekvencián jelentkezik, élő lebonyolítású műsorral, amelyre legközelebb a jövő csütörtökön kerül sor, mert kedden és szerdán igazolt vagy igazolatlan módon megfelelő rész aláhúzandó külföldön tartózkodom. Gondanám, hogy feltöltődöm, de ez ebben a formában értelmetlen, mert feltöltődni nem kell menni külföldre. Ahhozunkig eléggendő elmenni az emelnek a lányával a moziba, megnéztük az új Jennifer Aniston filmet, pontosabban láttuk a felét. A másik felében már a spárban voltak, önök termék megjelentést hallottak, ennyire rossz filmet, szóval... Hallgattam az indexre, kellett nekem. Borzasztó. Már amikor a lányom azt mondta, hogy énekelni fognak benne, már akkor rájöttem arra, hogy talán többet kellett volna olvasnom a filmről, amikor kiderült egy filmdráma, és közben még énekelnek, akkor aztán már végképp megijedtem. A film első fél óráját végig aludtam, kérdezte a lányom, hogy akkor ide most aludni jöttünk-e. A második részében, bármit amit ott töltöttünk, egymást néztük, hogy ezt teljesen komolyan gondolta a rendező. Így mulat egy bítes magyar úr, és ha már bít, akkor a fonogram életmű díjához őszintén és szeretettel gratulálok Göcej Zsuzsának. Aztán telefonált Karácsony Gergely, hogy neki nagyon fontos dolga van, nyolckor maradjon el a beszélgetés, a Jézus Mária, imárom másodszor, ez nem lenne jó, úgyhogy rövidesen felhívom, remélem fölveszi. Kicsit felborult ezáltal a szokott rend, úgyhogy jön karácsony, aztán a Navracsics, aztán Tócsaba, aztán a Filippo, végül Bácska János, és 9 óra 12-kor már én nem szeretnék itt lenni. Nagyon szeretnék itt lenni, de egyéb irányú elfoglaltságaim elszólítanak. Ha bárkinek bármilyen óhajas, óhaja súhaja panasza van, az most beszéljen, mert később már nem lesz rám úgyja. 06148 és 06367 1161, küldtem a, a karácsonynap hírán lefel legyen seves, nem reagál, de ne árnikoljunk itt. Nem mondtam, hogy a műsor 14 éven auliaknak nem való, ezt azért fogottos elmondani, mert bármikor írhat a Puzsér valamit, amit aztán elküldenek nekem, vagy emlékeztetnek rá, akkor felolvasom, attól javul a vérnyomásom, egyben mindjárt korhatárossá válik a műsor. Akar beszélgetni? Nagyjából két és fél perc múlva fogok telefonálni, az nagyon hosszú idő az alatt, még hát hihetetlen dolgokra sor kerülhet. Nem forszírozom... A és Ezen a héten még nagyjából két óra a jó héten aztán csütörtöktől től hozzá minden nap kísérleti, műsor, minden nap utolsó adás, amikor az az etióp gépot olvasta, hogy próbálták még pár felhúzni és nem sikerült. Mindenhova elmenni gyalog, meg hát akkor meg elgázolják az embert. Ráesik a fejére egy meteorit. Na jó, akkor megpróbálom. Ha fölveszi, akkor jön a szignál. Óvatos duhaj. Kitchen, the sűrű a programja, hogy én megértem hogy is. itt nehéz. Lehet, akkor hívhatlak? Ja. A műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Regyen kevés időnk van, és nagyon sok megbeszélni valunk, remélem, hogy van, ad egy naptár. Um... Én abban a hangnemben beszélek, amiben azt mutatom, hogy nekem te mennyire fontos vagy, de ugyanakkor, és zugló is természetesen, de hogy tényleg az elmúlt időben azt gondolom, hogy a szój orosz értelmében mind a ketten rászolgáltunk, arra, hogy belekerüljünk a sajtóba, de most nem rólam lesz, szó, vagy rólam csak nagyon átvét értelemben. Tehát, amikor a zuglói parkolás bekerült a sajtóba imárom másodszor, ugye azt követően, hogy te az imáron kitüntetett Földikovás Andriánál voltál a hirtévében az félig meddig, de azért inkább 51% magadnak Tehát, hogyha elolvassad a legjobb változatát annak, amit ott öö, beszéltél Króg Emiliával, akkor abból jól kijönni csak akkor lehet, hogyha az ember tiszta vizet akar önteni a pohárba. Mert akárcsak Földi Kovács Andrea esetében, ebben a második esetben is olyan mondatok voltak, amelyek egyébként rád csak akkor jellemzőek, amikor valamit el is akarsz mondani, meg nem. Tehát ez az ön egy újságíró és fölfogta, hogy miről beszélgetünk. Igen, ez elég nagy és elég rossz hír arra nézve, hogy én egyébként milyen politikai közösségnek a tagjagét indulok ezen a választáson, és ezen a helyzeten kéne változtatnunk. Az esetek zövében te nem így beszélsz. Uh, uh. Igen. Szerintem ez fontos, hogy, hogy um, vannak olyan ügyek, amelyeket... Um, amelyeket nem lehet abban a módon kezelni, hogy eddig próbáltuk. Sem kommunikációs szempontból, sem, sem tartalmi szempontból. Jó, csak egy dolgot ne felejtsél közben, hogy az, hogy te így beszélsz, és hogy milyen a te lelki alkatod, az alapvető lelki alkatod, nem pszichológizálni akarok, de az szorosan összefügg. Te alapvetően nem vagy egy konfliktúzus ember? Nem, nem. Én csak akkor kerülök ilyen helyzetbe, amikor úgy érzem, hogy hogy ez elkerülhetetlen, mert De másfelől gondolom, felől pedig nem... egy igazán praktikus ember sem vagy. Ja, ezt mindig elmondod, ez, ez egy Neke, kérdés. Nekem, tehát azt gondolom, hogy te abban az értelemben, ahogy a politikai, a politikai mesteremberek, mesteremberek, te nem vagy mesterember, ez nem egy negatívum, de nálad nincs mindig egy szögési kalapács. Hát... De menjünk tovább. Pontom, mit ez alatt, de az érdemi Kérdés, de hagyj, egy érdemi választ. Uh, ebben az ügyben nyilvánvalóan egyik egy olyan politikai működésmód, ami, ami azt gondolom, hogy sok uh, szavazó számára, uh, hát hogy mondjam, bizonyos kockázatokat jelent, akkor leadja a szavazatát. Én nem állítom azt, hogy ez egy valós helyzet, de ebben a konkrét ügyben itt volt egy olyan helyzet, amit én nem szeretnék sokszor látni a polmagyar politikában, és bizonyos szempontból a főpolgármesteri ennek jelöltségem, az értelme az, hogy ilyen típusú politikai alkuk, amelyek különböző döntésekről szóljanak, legyenek azok személyi döntések, hogy akkor ki például az ellenzék főpolgármesteri jelöltje, vagy legyenek bizonyos típusú más gazdasági, vagy más közbeszerzéssel vagy akár mi tudjával kapcsolatos döntések. Én ezt a háttér alkú világot, én ezt nagyon szeretném lezárni, és a múlt szekrényébe rakni a jövő helyet. És egyszerűen azért gondolom, hogy érdemes ezeket a dolgokat kinyitni, mert ezeket úgy is a sajtó, úgy is a közélet, és én egy olyan főprogrammester szeretnék lenni, aki nem az alkuk embere. Ennek megfelelően ragaszkodtam ahhoz, hogy én csak és kizárólag akkor leszek főprogrammester jelölt. Jó, egy folyamat, vagy, csak nem azt mondod, hogy a füstös szobák alkulja, mert ugye hogy az ember alkukat köt, azt nehéz megúszni. Persze, csak hogy mondjam, ezek az alkok nem mindegy, hogy milyen típusúak, és hogy az alkú szóban meglévő e, negatív konnotáció kerekedik felül, tehát hogy valami a nyilvánosság háta történik, és e, nem tudjuk, hogy ez a közösség számára jó vagy rossz, és mivel nyilvánosság háta történik, ezért inkább azt gondoljuk, hogy rossz. Vagy pedig egyszerűen arról van szó, hogy minden politikai döntés az igényel bizonyos típusú konszenzusokat mondjuk egy uglói testület, amelynek a, az arányait a minket hallgatók valószínűleg ismerik, és tudják azt, hogy gyakorlatilag lépni nem lehet bizonyos típusú megegyezések nélkül. A kettő közötti vékony uh, jég az, amin én táncolok, és én nem szeretnék az alkuk emberre lenni, és ezt, uh, ezt azért rakom ki az asztalra, mert ez összefügg azzal, hogy én nem akartam alkuban fölfogámesejelőt se lenni most köztünk, szóval ez az egész elválasztás. Ez pontosan arról szól, hogy bevonjuk az embereket, és a nyilvánosság erejét használjuk akkor, amikor, amikor vannak vitás ügyeink. Jó, nagyon sok dolog van. Ahogy egy dugulaj, polgármesternek nagyon kevéssé van módja arra, hogy a nyilvánosság erejét használja, amikor szerint egy testület rossz döntést hoz, most ez a nyilvánosság helyzet radikálisan megváltozott, hiszen most nagyítóval néz engem a teljes magyar belpolitika, ezt a szeretném kihasználni arra, hogy akkor megvédjem az igazamat. Jó, figyelj, ez egyébként szerintem nem lesz megúszható. Tehát én őszintén kívánom neked, hogy legyél főpolgármester, és őszintén kívánom neked, hogy sokkal kevesebb, ahogy te ezt fogalmazod a magyar narancsban. Azért lennék főpolgármester, hogy egyszer is mindenkor lezárjuk a füstőszobák alkulinak világát Budapesten. Én azt gondolom, hogy ez megúszhatatlan. Tehát olyan, hogy füstőszobákba alkú szülesenek, olyat egy, az a gyerek, gyerekeknek a vágya, szerintem nem megúszható. legvebb a számukat lehet de kívánom neked, hogy főpolgármester. Ne kelljen füstös szobákban alkukat kötnöd, de euh... Ugye itt az elmúlt időben nagyon sok mindenről volt szó, én igyekeztem a magam információit begyűjteni nem túl bonyolult módon. Ugye 2017-ben két beszerzés volt, egyfelől beszerezték a gépeket, másfelől azoknak volt az üzemeltetése, Ez két külön ügyben lett tárgyalva egy is ugyanazon önkormányzati képviselőtestületi ülésen. Egyszer a beszerzésben két opció volt, egyszer az, hogy ezt egész összegben fizessék ki, ki az önkormányzat, másfelől pedig a részletekben. Tudommal a tévedés minimális kockázattal te azt támogattad, hogy egy összegben, legyen ez kifizetve, és végül is a szavazásnál tartózkodtál. A második esetben, amikor az üzemeltetésről volt szó, ez két különböző dolog, amit most a sajtó úgy tűnik, hogy egyébként nem véletlen, vagy véletlen megfelelődés aláhuzandó kavar, ott egyébként az üzemeltetésnél te megszavaztad ugyanezt a, tehát ez két különböző dolog, ott megszavaztad az önkormányzati képviselő testületi ülésen azt a javaslatot. Most 2019. július talán 8-án ennek a második szerződésnek a határideje, és két opció van. Az egyik opció az, hogy miután az eredeti szerződés azt mondta, hogy az két évig tart és két újabb évre meg lehet hosszabbítani, ugyanazon feltételek mellett, mint amilyen feltételek mellett megkötötték, azt hiszem, hogy elég jól bebifálztam, ha csak nem mondok teljes hülyeségeket. Az az egyik opció, hogy ez két évre meg lesz hosszabbítva, ugyanolyan anyagi feltételekkel, miközben uh, ugye az árak megváltoztak, a másik pedig az, hogy ahogy te ezt tervezed, de nem tudom mennyire reális. Ezt átveszi az önkormányzat. Ezt egyébként még színesíti az a kép, leviszem a hangsúlyt, de nem lehet azt mondani, hogy sok hülyeséget beszéltem volna, vagy legalábbis tarkítottam volna, hogy 75 gépet egyébként, vagy 85-öt, ezt jobban tudod elnézést, azért a 10 értelemben tévedek, nagyjából ebben az időben be kell üzemelni, mert ez lesz az a második ütem, amiben bűvül a zuglói parkolás. Itt új szerződés van, ugyanakkor az, az, az a cég, amelyik ennek az üzemeltetését megkapta, annak a szerződése azt nem teszi lehetővé, hogy az előző gépeknek is az üzemeltetését ő végezze, tehát ez a kettő egybevonhatatlan, vonhatatlan. Ugyanakkor olyan személyi és egyéb feltételeket kíván, szoftverbeszerzést kíván az, hogyha az önkormányzat maga akarná kézbe venni a régi rendszernek az üzemeltetését, amire az informátoraim, de akiket olvasni lehetett egyaránt, azt mondják, hogy hát ha azt te megcsinálod, akkor a vizen is fogsz tudni járni. Levittem a hangsúlyt. Hát lehet, hogy ha jelenet lecsinom a is tudok járni, csak ő nagyon sokan önkormányzat, sőt az önközött többsége. A parkolásvizemeltetést az saját betkén belül csinálja, tehát akkor ők is tudnak vízen járni ezek szerint. Hát ahogy én ehm... tapasztaltam, mindenki kiadja a különböző albálkozóknak, és aztán a végén lesz egy ilyen nagyon furcsa székháló. Ne, ez, ez, ez azt, hogy mindenki, amennyire én tudom, ez, ezért ez nem így van. Ehm... Kicsit bonyolultabb ez a dolog, amikor az, arról beszélünk egy parkolás üzemeltetét, és akkor ült amit elmondtam, korányban. az korrekt? Két, majdnem, egy pontos kiegészítés, hogy tegyek. A parkolás üzemeltetés alatt két dolgot is értünk valójában. Az egyik az, hogy hát vannak a parkolóőrök, akik ellenőrzik azt, hogy azok, akik parkolnak, azoknak van-e parkolói együtt, illetve hogy fizettek -e a parkolásért. Ez a legnagyobb feladat, és ez szerintem meg tudja oldani az önkormányzat, és nekem az a javaslatom, hogy egy önkormányzati cég csinálja ezt meg. Ez már kerületben működik így. Van ezzel ellentétes példa is. Jelenleg egy példa is, tehát ahogy a bevonásával csináljuk ezt meg. Van egy másik része, nevezzük ezt műszaki üzemeltetésnek, ami arról szól, hogy az automatákat karban kell tartani, hogyha, vala, hogyha neki másodnak ki kell javítani, hogyha kifog belőle a parkoló jegyhez szükséges papír, akkor az otthoné kell, és a többi, és a többi. Ez tényleg egy olyan műszaki feladat, amihez, amihez, euh, amire egy önkormányzat nem is felkészülve, ezért ezt jellemzően soha nem a vállalkozó bevonása nélkül csinálják meg, és én erre, erre viszont tényleg nem tudok példát. A kettő között van különbség, és olyan szempontból is van különbség, hogy az egyik egy négy éves szerződés között az önkormányzat az automata beszerzéssel egy beszerzés keretében, a másik szerződés viszont lejár, és hát az ulo van köztül lesz meg az ULO önkormányzati cégeknek vannak biztonsági őrei, szerintem szóval parkoló ellenőre is lehetnek. Nekem ez a véleményem. Én ott azt látom, hogy, hogy ezt olcsóban meg lehetne oldani önkormányzati cég keretében, és egyébként a bővítés a leve felveti azt a kérdést, hogy ezt hogyan oldjuk meg. Úgyhogy ilyen szempontból pontosan fogalmazom. Mennyi időd van? Nem most erre. Hát erre van, hát tehát július 9 értem, de, az Értem, hogy július 9-ig, de ahhoz, hogy az aztán július 9 től működni tudjon, ahhoz mikor kell, kell, kell döntést hozni? Hát lehetőleg gyorsabban az előterjesztést, tulajdonképpen nagy részt készen van, ez a politikai döntés. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ö, lesz mindenkinek alkalma arra, hogy akkor egy jól előkészített elő és szakmogyan megalapozott döntés hozod arról, hogy az önkormányzat tudja költséghaték, hogy a manizet. tisztában vett, vagy ennek az anyagi kihatásával különs ne, arra, ne, amikor a fialától aki nem túl elegáns módon, de a magyar nemzeten keresztül a várnaig a legkülönbözőbb emberek róják fel azt a zuglói önkormányzatnak, hogy késve vagy egy nem fizet? Legyen a zuglói filharmónia, legyenek azok az uvodák? E ennek ez szerintem a végadta világon semmi köze nincsen, ezzel mi bocsánat. Az Ugóli Félharmónia ügye pedig egy teljesen más történet. Tehát, ez, ha kell, azt is szívesen átbeszélem, de, de ott nem arról van szó, hogy ott nem fizet, hanem arról van szó, hogy van egy elfogadott költségvetés, a tavalyi évben is, meg az idei évben is. Tehát a fenntartó jelezte, hogy mennyit pénzt kíván fordítani az Ugóli félharmóniára. Az Ugóli Félharmónia pedig jelezte, hogy ő nem tud ebből a pénzből kijönni. E, ami természetesen előfordul, hogy van egy önhazai cég, ami kevesni, az önkati támogatását, de hát mégiscsak mi vagyunk a fenntartó, úgyhogy most tárgyalunk arról, hogy akkor milyen plusz forrást tudunk biztosítani az uv Nem vagyunk elkésve, sőt, hát a szerződésben választhoz képest egy csomó előleget kapott a cég azért, megjelezte, hogy vannak e, problémái, és abból a pénzből nem tudja működtetni azon a művészeti színvonalon az amely megszokott, e, abból a költségvetési támogatásból, amit a fenntartó ez e, tehát itt, itt más típusú probléma van, amit kezelhetünk. az óvodák? Az óvodáknál szintén más, nem, ott is más probléma van. Pontosan ugyanaz a probléma, van, nyilván van egy önkormányzat, aminek van egy költségvetése, és bizonyos e, döntése kapcsán a szereplők kevestik ezt a forrást. Egyébként én nekem pont az a célom az, hogy például a üzemeltetési kiadásainkat csökkentsem, hogy tudja plusz forrást találni. Az okay, óvodás, visza... Van egy előterjesztések arra, hogy... Valóban az vezetők jelezték azt, hogy, hogy igen, és hát ők tárgyaltunk az óvodavezetőknek a, a vezetőivel, és ki is dolgoztunk egy, egy csomagot, amely nem mindenben, de nagyon sok mindenben kielégíti az ott megfogalmazott elvárásokat. Csak azóta nem volt testre ahol ezt a csomagot -e? támogatni. Azért, mert ö, van egy néhány fontos, Előterjesztés, amivel kapcsolatosan még egyeztetéseink vannak. És tekintettel arra, hogy nyilvánvaló, hogy egy politikai színházán fog változni a Google képviselőtestület, testület, nem szeretnék minden héten testületülést tartani, és például a parkolás ügyben, építési szabályzat ügyben, más ügyben is vannak még olyan egyeztetéseim, amiket szeretnék megvárni. És én együtt tudok élni azzal, hogy bár én soha nem politizálok a közülési üléseken, abban az értelemben, hogy a az oda nem tartozó témákról, napfigyendekről én nagyon-nagyon ritkán szoktam megszólalni, mert azt gondolom, hogy ott nem ez a dolgunk. De hát ezzel együtt is az ugye testület nyilván az én politikai szerepvállalásommal szoros összefüggésben egy politikai látvány színházzá változottól. Egyébként eléggé ripacskodó színészek adják elő a, a, a színdarabjaikat, de hogy ehhez viszonylag az érdemi munkavégzés érdekében ilyen nagy szereletet nem szeretnék biztosítani. Ezt a részét értem, de azt mondjad meg, hogy arra nézve van egy számítás, hogyha egyébként képes lenne az önkormányzat átvenni júliustól az üzemeltetést, akkor mennyi pénzt lehetne megspórolni? Hát szerintem jelentőset. Tehát mondjuk annyit pont, hogy, hogy, hogy egyértelműen nyereségesé tenni a parkolást, ami szerintem azért fontos előrelépés lenne. Annak idején, amikor ez meg lesz szavazva, akkor miért nem fel ugyanez a verzió? Hát felvetődött, sőt, és akkor ez, ennyit akartam kiegészítésként elmondani Bocsánat. ahhoz, amit amit mondtán. A parkolás üzemeltetés, hát a parkoló, őr, parkoló ellenőrzés szempontjából a képsőtestek hozott egy döntést, eh, amelyet, eh, amely arról szólt, hogy az ugló önkormányzati rendészetet, amely ugye köztöletfelügyel foglalkozó intézményünk, eh, őt bízzuk meg a parkolás üzemeltetéssel. Elindult ennek az előkészítése, eh, majd végül is a, a, az önkormányzati rendészet jelezte felénk, hogy nem áll készen ennek a feladatnak az elvégzésére. Hogy emögött milyen uh, folyamatok húzódtak, meg arról mindenféle plegykák vannak, én most csak a tényeket szeretném leszögezni ilyen szempontból. Tehát magyarnak képződött, tehát eredeti döntése is az volt, hogy ezt nem szervezik ki ezt a feladatot, de uh, nem találtunk olyan intézményt, amely megvalósította volna ezt önkormányzati kereteken belül. Ezért én... Uh, azzal az érveléssel támogattam, hogy egy két éves időszakra ezt a vállalkozó bevonásával lássuk el ezt a feladatot, hogy most indul az új lépalkolási rendszerünk, egy csomó mindent nem ismerünk még abból, hogy ez hogyan fog működni. Most van egy bizonytalanság abban, hogy ezt el tudjuk-e látni, ezt a feladatot magunk. Nézzük meg, és két év múlva vonjunk mérleget. Na most ez a mérleg számomra azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen a kiadásaink túl magasak. És ez akkor is így lenne egyébként, hogyha a nem csökkentek volna. Egyébként önhívánkon kívül, hiszen az újabb parkolás nagyon egyszerűen ugye úgy néz ki, hogy van egy nettó nyereséges rész, meg van egy nettó veszteséges rész, és a kettőnek az átlaga hozza ki azt, hogy ez a rendszer nyerességes tud lenni, és a nettó nyereséges rész az a Városriget, amelyben egyébként megváltoztak az a fővárosi szabályok, gyakorlatilag a felére csökkent, a, a, a ebben emberek volt a kikezdemzéset a kis tisztorzónak találhatat. De én a... E, e, elfogadtuk azt, hogy az összes intézmény, ami a városégetben van sokalja e, a parkolási ditételt és az átsorolás kapcsán elindult egy olyan folyamat, amit hogy mondjam, am, amit nem tudsz megakadályozni annak állja az éléret típusú érveléssel. Nem tudtunk már csinálni, mint elfogadni, de hát csak ezt szeretném velezni, hogy. Mondjuk a legfontosabb bevételünk az állatkerti körúton van, ha valaki kimegy, akkor pontosan látja, hogy gyakorlatilag egy darab parkolóhely nem is remel, vagy csak egy-kettő, mert az út mind a két oldalában vannak. Ez ez Ezt csak arra akarom mondani, hogy a bevételeink azok, azok objektív tőlünk független okok miatt jelentősen csökkentek, de ha ez nem így volna, akkor is nyilván meg mindent vannak érdekében, hogy a kiadásaink és lehetőleg visszafogottak legyenek. Két dolgot szeretnék még az időponton kívül megbeszélni, ha lehetséges ebben a sorrendben, hogy én azt gondolom, én Talós Istvánt nem nagyon szoktam a védelmembe venni, de szerintem amikor az előválasztás második felele zajlik, és abban, ha te vagy a győztes és kihívod, akkor már nem lesz igazán olyan módja visszautasítani, mint most, amikor te legjobb védekezés a támadás alapján, vagy talán nem ebből a logikából kihívtad, ő pedig elhárította. Lehet, hogy én is megtettem volna szerintem ennek majd akkor jön el az ideje, amikor ez zajlik a második fordul, és akkor nehéz lesz tényleg vagy megmagyarázni a neki azt, hogyha nem áll ki, akkor miért nem áll ki? Beleért vagy az az, az, az adókapok, ami megy, az egy jellegzetesen magyar adókapok színvonaltalan és nívótlan. Hát színbonaltalan, igen, én is ezt mondom, csak ugye az a különbség, hogy Tarlós Istvánnak ott van a teljes magyar sajtó, mint felület, nekem meg, nekem meg ilyen lehetőségem nincsen. Tehát ő belemond valamit az éterbe, egyébként tényleg őszintén minden tiszteletemet azt mondom, hogy kapitális baromságokat, az amelyek egyébként tényleg szápolhatók, és remélem, hogy hamarosan a bíróság ki is fogja mondani ezeket, hogy ezek nem igazak. Ezeket átössze a teljes magyar sajtó, mert ugye a magyar sajtó az úgy működik, és ez egy adottság, hogy vannak a fideszesek, fideszes, vagy a kormánypárti sajtó, ami, ami teljes mértékben egy szemszégből nézi a világot, és van az ellenzéki, amely pedig meg akarja mutatni azt, hogy független, és ezért... Nagyon helyesen így is jár el, és tulajdonképpen ugyanolyan. Tehát mondjam, azt akarom csak mondani, hogy az, ez, az, az azt unom, és azt politikai értelemben nem fogjuk elfogadni, hogy a Tarlós bármit mond, az, az senki nem e, kérdőjelezi meg, senki nem ellenőrzi, senki nem e, vitatja, átmegy a teljes magyar sajtón, és akkor én meg a Facebook postjaimmal próbálom helyre tenni, hogy mondjuk nem igaz az, amit mond. De... Én ezt megértem, én ezt egy kicsit differenciáltában látom, de itt jutottunk el a saját kettőnk történetéhez, mert uh, ugye én egyfelől ismerlek téged magánemberként, másfelől próbálok megismerni téged politikusként, um, ezt most nem fogom nagyobb mértében részletezni a kelletténél, mert nem szeretném, hogyha Ács Dániel ismét valami olyan dolgot kezdene írni, aminek semmi közel nincs a valósághoz, és itt már eljutunk az ellenzéki sajtónak a differenciáltságához, de amire te két hete hihetetlen nagyvonalra azt mondtad, hogy lépjünk rajta túl, ami ugye az én e, veled való vitámat illetve, amelyet a tolára tűzött a hú függetlenül az én szerződéseimnek, ezt e, később megragadta az alkalmat Buzsé Robert március 29-én 7 óra 58-kor pont az időtájt, amikor én Újhely Istvánnal beszéltem, hogy nagyjából később föl is olvastam, amit aztán volt, aki átvett, volt, aki nem például HVG átvette, szégyen, e, ami ebben van, azt nem fogom jellemezni. Ugyanakkor, amikor te a Magyar Narancsban elolvasva azt mondtad, hogy legyen éjszakai alpolgármester, akkor azt gondoltam, hogy habár közöttünk itt rangrejtve, vagy nem rangrejtve volt némi vita e, az elmúlt időben, e, az én magánemberi ismeretemmel nem fér össze az, hogyha valaki egy ilyet ír, akkor ezt mint egy figyelmen kívül hagyva annak érdekében, hogy nem füstös szobába, de létrejön egy alkó, felajánl egy olyan embernek egy állást, függetlenül hogy elfogadja vagy sem, aki hozugságok sorozatát állítja rólad, illetőleg rólad de sok mindennel lehet egyébként engem vádolni, de a nyelvemmel egyébként a te felekedben elvesztem volna, vagy a szó fizikai értelmében még egyszer a műsor 14 éven oliaknak nem való leszoptalak volna, ezt se neked, se senkinek nem ajánlottam föl, ha valakinek felajánlottam, akkor ezt még egyelőre a sajtó nem hozta le, mert nem volt sajtó nyilvános, és egyébként azt gondolom, hogy a puzérnak a színvonaltalansága ebben az írásban egy szakmai alkalmatlanságot is rejtjelez akkor, amikor te Mellet, éjszakai alpolgármesterként, akkor én abban egy olyan cserbenhagyást értem meg, amire lehet azt mondani, hogy az elmúlt időben lehet, hogy veled kapcsolatban nem viselkedtem elegánsan, de az ember mégse egyfolytában mérlegel. Ezt szeretném tőled megkérdezni. Hogy van ez? A politikus eltekintettől, tehát épp úgy eltekintünk. Igen. Igen, mert én közszereplő vagyok, ez az egyik, másrészt pedig önmagában nyilván. Te is kaptál, mint ahogy egyébként a Puzsi érszó, hogy gyakorlatilag minden élő ember kapott már olyan típusú kritikákat, amiket, amik, amik hogy mondjam, érzelmileg kicsit túlfeszítettek, túl vagy nem is, tudom, hogy mondjam. Tehát ő egy olyan típusú közszereplő vagy megszudaló, aki a kritikában bontakozik ki, és akkor most irónikusnak tűnően fogalmaztam. Ezzel együtt is én ezt a főfogámese választást szeretném megnyerni. Ezért nekem egy olyan tánsumi koalíciót kell létrehoznunk, nem egy alkut, hanem egy együttműködést választópolgárok között, akik között van nagyon sok puzsér szavazó, és az én elképzelésem szerint, hogyha én megnyerem a választás, bocsánat, bocsánat, meg egy mondatot még hagy mondjak, a előválasztás második fordulóját, akkor nekem képviselem kell a puzsér szavazókat is, képviselem kell a Puzérféle politikai programot is, annak, annak a retorikai, vagy adott esetben, hogy mondjam, a nyilvánosságban, megmutatkozó kartosságát lefejtve az érdemi részét. Ezért gondolom azt, hogy nekem kell keltenem ilyen gesztusokat, mert, mert, mert én nem nagyon sokszínű tábornak a vezetőjeként tudom csak ezt a választást megnyerni, pedig ezt a választást meg akarom nyerni. Jó, hát ebben nem minden vonatkozásban tudlak követni, csak arra hívom fel a szíves figyelmedet, hogy neked már voltak jó és rossz cselekedeteid, országgyűlési képviselőként is voltak cselekedeteid, polgármesterként is, Akár jók, akár rosszak, a puzsér a szövegén kívül eddig az égegyet a világán tevékenységét tekintve, mint közéleti ember, mint polgármester, mint polgármester jelölt, tudom a semmit le, különböző hagymázas és kevésbé hagymázas ötletekkel állt elő, én ezt megpróbálom e, tudomásul venni, nem könnyű. Tehát abban az esetben, a téged egy ilyen támadás érne még akkor is, hogyha előtte konfliktusok voltak közöttünk, e, meg lehet nézni az én életemben, én valószínűleg e, nagyobb mértékben kiálltam volna a másik mellett, mint amilyen mértékben. Nem arról hogy nem álltál ki mellette olyannak vetted ezt az egész írás, mintha nem lett volna. Megpróbállak követni, nem könnyű. Engem érzelmileg egy tízes skálán kilencesre felkorbácsolt. Um, azt kérdezem tőled, ha van nálad egy naptár szerda csütörtökön. Csütörtökön az uzsokiba megyek egy ilyen pedálozásra, a szerdán pedig nagyjából egy után bármikor, akár éjszaka is vagy csütörtökön. Kiveszlek az adásból, egy másodperc türelmet kérlek. Egy másodperc. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. nem vesztem el, csak, csak át se alakultam, így erre elmagyarázom, lehet? Um, ugye a, a csúszás eredménye az az, hogy a szokott menetrendet felrukta az élet, és a karácsony terep azt mondta, hogy neki nem jó a nyolc óra, mert akkor nagyon fontos megbeszélése van, ugyanakkor a karácsonyjal való beszélgetése, emiképpen nem akartam elhalasztani, mert a múlt heti is elmaradt, és ott egy elég jelentős vagy számomra legalábbis jelentős, és ebben majd ki a véleményét, konfliktus alakult ki, így aztán ástruktúráltam az életet, 7-10-kor kezdtünk, és hát kés csoda, hogy 7-36-ig befejeztük. Magát a konfliktus nem mesélném el, mert azt vagy követte, vagy nem, azt, azt nem szeretném itt hosszabban pertraktálni. A keleténél egyben egyébként nagyon jelentős változást mutatok. De azt szeretném öntől kérdezni, és ez egy módszertani kérdés. Nem tanácsot kérek, csak kíváncsi vagyok. A karácsonygergejel való konfliktusom, amely egyébként az önkormányzatokkal való régi együttműködésem következtében egy plusz, Teher volt a magyar sajtó egy része számára, szült olyan írásokat, amelyeknek az igazságtartalma tízes skálán kettes volt, de nagyon hangulatkeltőek voltak, és alkalmasak voltak arra, hogy engem piszkáljanak x célból. Ezt az íróktól kell megkérdezni, akikkel én nem állok szóval, mert nincs miért megkérdeznem ezt tőlük. De azt kérdezem öntől, hogy mert a karácsony aztán később az egyik, tehát az az, az, az hozott itt végképpen a sorromból, hogy a karácsony képes volt az egyik írás teljes mértékben figyelmen Kívül hagyni, és az illetőnek ha netán győz egy olyan állást ajánlani, amit én egy ilyen írás után, ami egyébként rá is rá megyaránt vonatkozott a lettem volna. Ő pedig most arra hivatkozva, hogy az ember közszereplő, és később lehetséges hogy ön embereket is képvisel, akik ebben az emberrel tartottak együtt, de a netán ő legyőzi az állválasztás folyamán, akkor őket is képviselni fogja, ő ezt nem teheti meg. Azt kérdezem önt, hogy közben a magyar sajtóban egyfolytában szerepel, az, hogy a közszereplőnek mit kell bírnia, és e tekintetben ön akár még jogszabályalkotóként is lehetséges, hogy emelt olyan normát, amikor nem gondolt, hogy az önre is vonatkozik. De mint magánember, mint politikus, aki egyébként egy és ugyanaz, egyfolytában tudja azt, hogy miközben nem az a legény, aki adja, hanem aki állja, hogy önnek mint közszereplőnek, aminek egyébként a jogi tartalma inkább kifejthető, mint a nem jogi, mit kell tűrnie? Hát nem, nem tudom, tehát ez többet kell tűrnie, ennyi van általában, és a bírói gyakorlat is az, hogy többet kell tűrnie, Kísérleteztünk azzal, és jogszabály szinten bevezettük azt is, hogy ne kelljen többet tűrnie, azért valaki közszereplő, azért ne lehessen őt élesebb szavakkal elküldeni valahová, mint, mint egyébként egy normál ember ha úgy tetszik, mert a közszereplő is normál ember, ugyanúgy van családja, ugyanúgy van lelke, ugyanúgy van minden. ami egy másik embernek is, aki nem közszereplő. Ennek ellenére ez mind a mai napig megvan. Közszereplők, kivannak téve az ilyen jellegű támadásoknak. Igen, csak ugye ez nem egy jogi történet. ugye az eset, nem pontosan. Egy... Pontosan így van, ezért magában a jogi szabályozás az csak egy ilyen hát egy ilyen hátsó a háttérben meglévő dolog. Igazából itt nem a jogi szabályozásnak kellene a döntőnek lenni, hanem annak, hogy az ember vesz egy mély levegőt, és megpróbálja úgy megfogalmazni a kifogását a másikkal szemben, vagy pedig ami a csavon kifér, azt tieresztés, ahogy látom, manapság nálunk ez a divat. A lelkemből beszél, mert ugye én azt hittem, hogy nem ezt mondja, hanem de, de a másik felében a lelkemből beszél, ugye a lelkemből az, azért beszélt volna, de ő azt már fel se tételezi, tehát most a helyzet az, hogy szájonát nem lélegeztetni fogom, hanem optimizmust fog önbe tölteni, jó? Tehát mehet. Igen, hogy azért alapvetően az lenne jó, hogy a közszereplőkre vonatkozó szabály azért legyen egy nagyon szimpatikus gumiszabály, mert egyébként alig kell alkalmazni, mert a közszereplőkre vonatkozóan nem történik más, mint más szereplőkre, és ők nem is értik, hogy őket miért lehetne ilyen helyzetbe hozni, hiszen a sajtó ezzel nem él. De itt valójában arról van szó. és se fogom elfelejteni, a YouTube-nak van egy videója, ahol az Edge, az, egy, az egyik gitáros, meg van kötözve, és valaki egyfajtában piszkálja az orrát. De ugye a másik nem nagyon tud reagálni, mert meg van kötözve. Isen. És kicsit erre emlékeztet ez, hogy valójában az, hogy a közszereplőnek többet kell bírnia, ahhoz azért érdemes megöregedni, mert kell tudni tanúsítani egy olyan önfegyelmet, amilyen önfegyelemre az ember egyébként abstart fiatalon képtelen. Igen. Igen. Igen. Azt kérdezi, hogy ez önfegyeleme, vagy pedig egyfajta kiábrándultság, vagy fásultság. Tehát két, különböző, két különböző dolog én magamra vonatkoztatva azt tudom mondani, hogy kiábrándultság, fásultság hármas szinten, önfegyelem kilences szinten. Aha. És korábban pedig egyáltalán nem volt fásútság, és korábban egyáltalán nem volt önfegyelem. Igen, igen, igen, igen. De figyelj, azért én nagyon jól visszaemlékszem arra, amikor az én szigetment történetem volt, amit nem fog felidézni, de amely egy politikai támadás volt, és amire azt mondta annak ide-ne a pokorni, hogy fiala, rossz kor voltál, rossz helyen, te róla, így kellett veled elbánni, és nagyon hihetetlen képletesen elment és a maga módján próbált is engem aztán később menteni, és próbálta elmagyarázni, mi történik velem. Kicsit olyan volt, mint egy orvos, mint aki meséli, hogy mi történik velem, miközben én fekszem az asztalon, az egy másik kérdés, és nem szerettem volna. Tehát ez egy különbség, hogy én erre nem kértem pokornit, hogy, ez, hogy ezzel menjünk végig, de láttam azt, hogy mire képes a politika és mire képes a politika és az, az újságírók együttműködve, ami egészen elképesztő, és azért annak a tanulságát soha nem fogom elfelejteni, mert magánemberként azt gondoltam, hogy ilyen csak a filmekben van. Jó, csak én azt gondolom, hogy ez a politika velejárója, és megértettem, de emberleg meg úgy értem, úgy élem meg, nettoaljasságként. Legyen hát az ez a fidesz pont... az MSZP-vel, bárkivel kapcsolatos. Pont azt szeretném mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy a politika velejárója, az... az hát, vagy legalábbis egy... nálunk az. Nem, nem, nem, nem. Pont az, hogy szerintem meg nagyon is emberi dolog. Tehát, nem, tehát nem a politika velejárója. Ha azt mondjuk, hogy a politika velejárója, az a kirakjuk magunkból és azt mondjuk, hogy hát a politika belejárul, tehát a politikusok ezt csinálják. Én, ember, én nem, nem vagyok politikus. Nem, ez sajnos hogy mindenhol ott van, és nem, nem csak a politikában, talán nagyon nyilvánosság előtt. De a politikának de egy olyan de... eszköztára van, aminek egy, a másik, nincs másik struktúra, ahol ilyen eszköztár lenne. De hát miért? Mert ez egy emberi eszköztár. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, ne haragudjál, ez nem a, a politikának rendelkezésre állnak, újságok rendelkezésre állnak, tévék, hát én konkrétan tudom, hogy hogyan zajlott az én nem. lejáratásom. Nem, a politikának nem állnak rendelkezésre újságok, az újságírók nem akarják ő Jól beszélt, de hát ez a nőnöke tipikus esete. Na minek? A nőnöke. Az mit csinál? Na, tudom. Nálunk nünökének hívták azt, ahogy azt a Móri Skerk Ez a másik, másik verziója. Tehát, hogy ez, ja. ez, ez, ez ugye ez egy népmesékvilága. Nem a népmesékvilága. Hát, tudja, amikor politikus... felvilágosítja a, a, az apuka a gyerekét, és amikor a lényegre tér, akkor azt mondja, hogy tudod, kisfiam, a pillangók is így csinálják. Aha, jó. Ö, nem tudom. Tehát én én, úgy, én továbbra is úgy gondolom, hogy egy munkahelyen egy rossz munkahelyem, vagy rossz emberek között ugyanezek a technikák, ugyanezek a formák, ugyanígy. Viccel e, velem, hát a magyar a... nemzetben volt arról szó, hogy nem kéne engem, nem tudom mivel megvádolni, és aztán a Gyorskocsi utcában találtam volna. Hát milyen szervezetnek volna még arra eszköz, hogy ezt megtegye? Hát ez csak a politika tudja megtenni. Teljesen igaza van. Kell hozzá egy újságíró, kell hozzá egy újság, de mondja meg nekem, hogy az építőiparban hol van hasonló. Az építőiparban is van hasonló. Hogy? Hát miért nem lehet egy pillanat alatt elterjeszteni egy építőipari vállalkozóról, hogy ő egyébként életveszélyesen kilopja az anyagot az épületből, és a szakmai környezetben ez ugyanúgy elterjedhet. Akár, akár médián keresztül, és van mondom, építők lapja, vagy a demokratikus falazók a havi közlönye, vagy nem tudom. Ugyanúgy megvannak. Ugye a különbség az, a különbség az hogy ez egy közhatalomhoz kötődő dolog, meg talán... Hát ez az a. ez egy nagy különbség. Ez, ez egy, köszönöm, hogy segít egy... nekem, köszönöm a segítséget. É, igen, szerintem ez egy mennyiségi különbség. Nem, nem ez egy minőségi különbség. különbség. Nem, én szerintem nem. Szerintem a minőségi, a minőségi az, hogy az ember, az ember olyan, amilyen, a mennyiségi pedig az, hogy a politikában eszenciálisan jön ki. Más, az élet más területein talán nem annyira, nem annyira érdekes, vagy mert nem érdekli az embereket, vagy nem nincsen a tét. Jó, azért nagyon érdekes, és akkor mindjárt rátérek ennél... Nem mondom, hogy izgalmas, mert ez is nagyon izgalmas, de képzelj el, hogy a rossz hírem dacára, vagy a jó hírem dacára az új helyi felkért engem arra, hogy Facebook live-okat folytassak olyan emberekkel, akikkel ő az unióról beszélget az uniós választás előtt. Ez egy fontos dolog, hogy beszél, mert nem igazán vitatkozik. Ebből egy jött eddig létre Cseh Katalinnal, aki a Momentumnak a listabezető, és akit én már volt módon megismerni az ATV révén, egy nagyjából 30 éves hihetetlen világító fejű nő. Nagyon okos. Kicsit, kicsit ilyen eminens jellege van, de, de már volt praktizáló orvos. Az új helyi se futott rossz formát, és az volt az érdekes, hogy a beszélgetésnek a szelleme az abszolút olyan volt, mintha önnel beszélgettem volna, mármint az unióval kapcsolatban. Nem nagyon volt, tehát mint amikor az Erasmusról beszélünk, vagy amikor valami, tehát az unióról nem, vagy politikai viták hevében beszélgetünk. A kérdések azok teljesen rökszagúak voltak. Nem nézem le a kérdezőket minimálisan, de az összefogásról szólt, meg Orbán Viktorról szólt, meg nem tudom mi mindenről szólt. És ami Megmaradt bennem az nem csak Cseh Katalinnak és a, az új helyének a, a, a beszélgetés alatti viselkedése, vagy, de alapvetően az előtte és az utána való viselkedése, ahol úgy beszéltek az unióról, ahogy egyébként ugye én az én apám orvos volt, és én gyakran hallottam őt a kollégáival beszélgetni az egészségügyről. És az valami egészen elementáris volt, mert nem arról beszélgettek, hogy éppen milyen gép nem működik, hanem valami olyan módon beszélgettek az egészségügyről, ahogy egyébként azok beszélgetnek, akiket ez érdekel. Ha abban probléma van, akkor a problémáról beszélnek, ha abban valami jót látnak, akkor a jót beszélnek, akkor a jót beszélik. És egyszerre olyan volt, mintha egy ablakot nyitottak volna ki egy olyan teremben, ahol ugyan volt ablak, de nem nyitották ki. Ugye ez annyiban különbözik az önnel folytatott beszélgetéstől, hogy abban két ember. Van, és hát velük egyáltalán nincs a gyakorlatom, mint önnel, mert egyébként önnel nagyon gyakran fordul elő ilyen, de ez egy egészen másfajta dolog. És úgy arra gondoltam, hogy Jézus Mária, hogy miért nem lehet ebből több? Hát. Uh... Hogy miért kell nekem az Unióval kapcsolatban állandóan a Junckerre, a migránsokra és a pénz ellopására gondolnom, miközben nem régen voltam az Unióban, beleértve a Navras is, mindig azt mondja, hogy de hát most is az Unióban vagyok, jól beszélek? Igen, abszolút, köszönöm. Legutóbb <gül> a pszichiáteremnek mondta, hogy már egyedül le tudom bonyolítani a beszélgetést. <gül> <gül> szóval, hogy, hogy, hogy, hogy én értem, hogy a politikának az a célja, hogy hatalom maradjon, de megteheti a hatalom? Meg persze. Hogy az ablakot ne nyissa ki egy olyan helyiségben, ahol nem nyitották ki nem tudom mennyi ideje. Hát de miért nem nyitjuk ki az ablakot? Tehát a hatalom... A hatalom... Hatalomnak a magas szempontjai, most éppen, hogyha, hogyha egy olyan vitát folytat az Európai Unióval kapcsolatban, hogy mindent vagy semmit, vagy nem tudom, tehát egy hatalom politikai, logikájú vitát, de ez egyáltalán nem, ö, nem gátolhatja a, az embereket, politikusokat, újságírókat, gondolkodókat, újságolvasókat, a, nagyon jól beszél, a, arra, nem talál, arra nem találok választ egyébként, én, hogy maguk az emberek még nem tudják, vagy akarják ennél jobban kinyitni, erre nem tudok válaszolni. Én nagyon sok, én nagyon, elég sok ö, ilyen úgymond lakossági fórum, ugye, még annak idén, hagyom, honduláltam, bevezetett uh -huh. műfaj a magyar politikában, és egyébként én nagyon-nagyon jó műfajnak tartom, és elég sokat tartok. Sok helyen találkozom fiatalokkal, idősebbekkel, stb. stb. Magyarországon is, meg Európában is, hát Európa más országainban is, de Magyarországon is. És, és a kérdések 70%-a az ilyen kinyitotta ablakú kérdés. Tehát a, ami, ami az Európai Uniónak nem a hatalmi tényezőire vonatkozó kérdés, hanem egy kicsit olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikáról vagy a magyar szakpolitikai kérdésekről beszélget az ember egy kicsit nyugodtabb hangvételű, nem pártpolitikai kielezettségű, tehát nem úgy jelenik meg, hogy aki az van, az nem tudom én. Ehhez a politikai párthoz tartozik, ehhez a politikai pártozik, annak az Erasmus ellen kell lennie. És ez sokkal, sokkal érdekesebb és sokkal. Én azt látom, hogy a magyar népességnek, a, akikkel találkozom, azok közül a a kisebbség az, aki nem lát túl a, a, az Európai Uniót Ezt én el tudom képzelni, -e. de félig meddig jelenleg az ön pozíciójának szól. Ha ez lehet. a pozíciója megszűnik, és majd egyébként fog elmenni lakossági fórumokra, pontosan meg fog változni az arány. Igaza lehet, igen. Ebben igaza lehet, meg abban is igaza van, hogyha azt mondja, hogy nem egy reprezentatív. Hozzá hogy egyszer csak van. azt fogja mondani nekem Fiala, hogy mi változott. Attól, mert nem vagyok uniós biztos, attól még ugyanúgy megmaradhatna a közegén, pedig azt mondom a Navarasitnak, hogy látott Tibor, látott Tibor a de ez nem lenne szükségszerű, tehát én kívánom önnek, hogy maradjanak ilyenek az arányok. Hozzátéve, hogy például az a kérdés, ami befutott kedden, hogy vajon az uniónak van-e olyan, vagy lesz-e olyan programja, amelyben egyébként hátrányos helyzetű, tehát Magyarországon hátrányos helyzetű gyereknek valami olyan pályázati rendszeri támogatást ad, amiben ő egyébként ugyanolyan elit egyetemre el tud menni, ahova egyébként el tudnak menni azok, akiknek van rá pénzük, abban például ott volt, az az az igény, amiről én beszélek, hogy lehet, hogy nem nyitja ki az ablakot, de szeretné. Vagy legalábbis, ha ő már nem nyitja ki, de a gyereke ki tudja. Igen, hát a Magyarországon az, az Európai Unióval való gondolkodásnak az egyik, de ez nem csak Magyarországon talán, az egyik legfőbb sajátossága az, hogy amikor a, a kérdezőnek a saját gondjai kell megoldani, akkor minél több Európát szeretne, amikor viszont olyan témáról beszél, amiben ő otthonosan mozog, akkor pedig minél kevesebbet Európát szeretne, és minél inkább szeretne autonómiát saját maga számára. Ugye ez az országstrategiaként is, tehát a közép-európai országok, amikor kiderült az élelmiszerek kettős minősége, emlékszik általában évvel ezelőtt, körülbelül. Akkor a közöp-európai országok, akik egyébként migrációban követelik, hogy Brüsszel ne avatkozzon be semmibe, kórusban követelték, hogy csináljon már valamit Brüsszel és akadályozza meg az élelmiszerek kettős minőségét. Úgyhogy ez már csak ilyen úgy látszik. Igen, hát ezek nem könnyű menetek beleértve, hogy milyen izé, vérben izé vita volt arról, nem tudom, milyen kémiai jellemzésekkel, hogy egyébként az, amiről azt állítják, hogy kétféle van, az tényleg kétféle. El. És az minőségbeli én, minőségbeli különbség van. Vagy pedig minőség. a navracsisnak abból adódóan, hogy kelet-európai származású a kakaó iránt igénye kisebb, és ezért van kevesebb kakaó az ő csokoládéjában. Tehát egészen elképestő magyarázatok hangzottak el. Emlékszem. Elmesélhetek ezzel kapcsolatban egy rövid történetet? Nem gondolja, is. hogy a hogy nem figyelek? De, de de a, nem, de rettegés de... Mindig, a rettegés mindig benne Én Velem kapcsolatban a rettegés. <gül> jó, jó, jó. Na, tehát még képviselő. Elnézést, csak a gyurcsány kérdezni. tudom idézni, nem kell félni, nem fog fájni, bár lehet, hogy ezt a bajnai mondta. Nem, ez gyurcsány, 2006 nyara. Tehát. Ö... Még látja, hogy a Feri milyen büszke lehet erre. Tez, ez körülbelül úgy mondta, mintha én lennék a Róna Egon és akkor ez valami kvízkérdés lenne, és akkor kész. És <gül> <gül> akkor azt tudja, a hogy megdicsőlt. Igen, bult, így eltűnt az, eltűntek az X-ei. <gül> figyelj, figyelj, figyel, figyel. no, Szóval még képviselő Igen. voltam, és a világ egyik leghíresebb gumicukorgyárában jártam, ami egyébként a választókerületemben volt akkoriban és ott mondták, hogy uh, milyen érdekes, uh, beszéltek arra, hogy hogyan fejlesztik a termékeiket. Ez a házbró? Igen. Igen, de hát ezt, ezt hogy szoktam mondani, hogy termés Igen, akkor mindjárt hozzáteszem, de azért is van, mert ugye én a, az én partnereimnek ugye olyan sokszor szoktam különböző ugye, kedvességekkel lenni, és ugye egyszer megtudtam, hogy a Csepregi szereti a gumicukrot, egészen addig, amikor valami gyomor problémája nem lett, csak pedig nem tudom, házat találkoztam, mindig vittem neki gumicukrot. Megint egy rosszat mondtam magamról. Na figyelek, igen. Na, és az innováció kapcsán mondták, hogy például egy mérik a piacukat, és hogy például az európai demográfiai folyamatok a gumicukorgyártás területén is leképezhetők annyiban, hogy mostanában egyre több, puhább gumicukrokat kell gyártaniuk, mert ahogyan idősödik a népesség, úgy a kemény gumicukrok iránt a fogak állapot. A és ebben az is benne van, hogy egyébként a fiatalság kevésbé eszi? Vagy az nincsen benne? Nem, abban, hogy arányát tekintve igen hmm. nagyobb az idősebb fogyasztói kohorta, szokták ilyenkor mondani, ugye, ha jól ilyen természtek típusra. Szóval, hogy hogy igen, ilyen, ilyen, ilyen formában is lehet látni a társadalom változását. Azon gondolkozom, hogy számtalan út elágazás van, hogy melyiken menjek tovább. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, nagyon-nagyon, és e, ugye a, a, azok a Navrasics-sal folytatott beszélgetések, amelyeknek nincsenek aktuál politikai vonzatai, amivel nehezebb belekerülni a napi sajtóba, de ezért ez nem igény, e, az, azok azért nem legalább olyan mértékben hatnak, ha nem jobban, mert mert hogy hát vannak egy ilyen képes diavetítés jellege, ami azért nem bír már akkora jelentőséggel, mint régen, mert hát nem régen jöttem vissza uh, Szlovákiából, Csehországból és Ausztriából és Németországból, tehát lehetett látni azt, amiről egyébként ön beszél, vagy legalábbis abból valamilyen hangulatot az ember tapasztalt. Tehát azért itthon ami az embert alapvetően megviseli, és amitől nem tud eltekinteni ez a légkör, Az ember nem tölt annyit Csehországban, Szlovákiában, Németországban és Ausztriában, hogy átvegye annak az országnak a belpolitikai hangulatát. Ha átvenni lehetséges azokat az országokat is másképp látnád, akkor inkább nem akarom átvenni, nálunk inkább ez hat. Amitől az ember nem tud eltekinteni. Azért azért időnként, ugye ez, amit a kinyílik egy pillanatra az ajtó, és a, a szobában lévő kiabálás kihaladszik a az azért Szlovákiánál is lehetett látni, hogyha most a, a Köztársasági elnökválasztás eredményeit megnézi, akkor azért lehet látni, hogy ott is van uh, bizonyos szintű, valószínűleg nem is alacsony szintű, feszültség a társadalomban. Tehát egy, egy, egy olyan nő nyerte meg az elnökválasztást, 58-42-re. Nagyon. Nagyon, igen, ez nagyon. Két az esetében 16%-os ez nagyon nagy nagynak nagy, nagy, minősült. Aki? Aki, aki gyakorlatilag teljesen ismeretlen volt még mondjuk három hónappal ezelőtt, amikor elindult a zeneszállítási kampány januárban, akkor őt még ilyen 2-3 százalékos. És működik. nem beszéltünk még Ukrajnáról, ahol ugye a már a, a kabaré hanem. szintjén zajlik. Tehát, hogy drog és aggolt egy, nem tudom, a Kijevi stadionban, amit egyébként a Timoshenko fog levezetni. Tehát Igen. itt valójában, tehát tulajdonképpen a maga az elnökjelöltető után azt mondja, hogy az egész nem érdekli, mert sose gondolta volna, hogy neki az összes kérését így teljesítik, csak azért, mert valaki akar köztársaság, vagy nem tudom elnök lenni. Tehát ez az egész valami egészen elképesztő. Ugye, hogy kulturálisan milyen sokszínű. Hihetetlenül. <gül> és hát igen. akkor vigyázó szemünket mindenféleképpen valahogy ott a Szigetországra kell, hogy vessük a Tereza mély iránti rajongás és elismerés, az változatlanul hát Az ugye alapvetően annak szólt, hogy, hogy milyen <gül> hát kitart. talán... Oké, okay, akkor talán ezt levettem, levettem. Elismerés. Mély elismerés. Igen, mély igen, elismerés, igen. igen. Abszolút fenntartom. Egy teljesen lehetetlen helyzetben próbálja. Tehát körülbelül olyan, mint amikor a már tengeri hatalomról van szó, egy vihar közepén eltűlik a hajó kormánya, és ott van a kapitány, aki ennek ellenére megpróbálja valahogyan, valamelyik kikötőbe be, be, be segíteni a hajót. Gyakorlatilag semmi eszköze nincsen, amelynek ma ahhoz, hogy, hogy sikere vigye ezt a folyamatot, és mégis küzdő. Nagyon -nagyon Én nagyon rosszul látom, miközben nagyon felszínesek az ismereteim, hogy tulajdonképpen ami zajlik úgy természetes, ahogy van, mert csak azt a módiszka képzelte, hogy a, a, a kilépés az olyan rendezetten megy, mint ahogy egyébként nem tudom, az ember lerámol az asztalról és elbosogat. Hát ha kellően szerintem lehetek, akkor én 2017-ben ösztönösen azt mondtam már ismerőseinknek, munkatársainknak, mindenkinek, amikor a Big parlament megszavazta azt az indítványt, hogy a, a tárgyalásokat lezáró megállapodás, majd be kell vinni újra a parlament elé megszavazni. Akkor én azt mondtam, hogy ebből nem lesz megállapodás akkor, mert, mert nincs az a politikus, aki ezek után át tudná vinni a parlamenten a megállapodást, és, és ez a forgatókönyv körhonalazódik, ami, ami azért hogy mondjam, negatív értelemben ez egy nagyon jó lett, de pozitív értelemben én sem tudnám megmondani, hogy akkor mi lenne, a, mi lenne a megoldás valójában. De én szerintem a brit politikai elit tehát, na, hogy fogalmazok? Úgy fogalmazok, ah, hogy igen, csak próbálom valahogyan a bennem lévő gondolatokat valaki esető alakba önteni, tehát én szerintem nagy a hanyatlásának ez, egy, ez egy, egy, egy, egy jele, egy látványos jele. De miért? De, de nem, a, nem abban az értelemben, hogy attól, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, attól van, attól hanyat, uh -huh. ha nem? mert ettől még akár nem is kellene hanyat. Igen, De? Hanem abban az értelemben, hogy a brit politikai elit ilyen látványosan mond csődöt az akaratképzés, többségi akaratképzésben. Ez csőd? Ez csőd. nem jelen történik, az most én szerintem csőd. Tehát az, hogy, hogy egyetlen pozitív javaslat sem tud átmenni. Minden javaslatot leszavaznak, bármilyen irányba is mutasson az a javaslat. Ez nem azt mutatja, hogy élénk vitát folynak, hanem ez azt mutatja, hogy én legalábbis kívülről, nem tudom, 2000 km távolából, úgy látom, hogy pánikban, intellektuális pánikban van a brit politikai elit. Nem csak a, a politikai De jól beszélt? <coughs> két különböző dolog. Az intellektuális pánik egy olyan szituációban, amit korábban nem gondoltak, és a hanyatlás az akár lehet két különböző dolog, de mégis egy, halmazatban, egy halmazban rakta őket. Igen, mert én úgy gondolom, hogy egy politikai közösség, egy nemzet, egy politikai közösség számára, ha az elítje döntéshozatali válságban van ilyen, ilyen kulcsfontosságú kérdésben, időstól a három éve, ez a hanyatlás egyele. Ez az alkalmatlanság egyjele így is fogalmazhatnék, csak az vagyok, más. Én, hogy azt mondja a brit politikai értem. Nem, mert a, a, az alkalmatlan elit, az alkalmatlan elit. Elindíthat egy hanyatlási folyamatot, vagy semmi. egy igaza De ez egy nagyon érdekes kérdés, mert közben bennem az van, hogy természetesen a kérdés rossz, de hogy más ország ezt ennél kulturáltabban tudta, vagy nem kulturáltaban, nem hanyatló módon tudta -e volna lebonyolítani. Hát az ez annyira történelmietlen kérdés, kérdés csak, csak az van bennem, hogy, hogy valójában, ahogy én tapasztalom, folytában a semmi vagy minden szélén vannak, és ennek következtében nem tudnak megegyezni, mert állandóan olyan mi tartalma kerülnek be, amelyek adott esetben abban a kérdés nincsenek is benne, de belelátják. Igen, de számomra ez is, a, a, ez is egyfajta gyengesség jelen. Nincs, nincs autoritás a, ma a brit politikai elitben, aztán nincs egy Churchill, akkor mondjuk hogy nincs egy Margaret Thatcher, szegény Tereza Oké, okay, nincs tudom, egy Margaret Thatcher, nincs egy Churchill. Ki a Tereza May? Hát ugye a Tereza May nek a önmagában a politikai pozíciója onnantól kezdve gyenge volt, hogy ő a népszavazáson. Oké, okay, de, a... de ki lehetne a Churchill? Vagy ez megint egy rossz kérdés. Kérdezettem mostani ne, helyzet, ne, ő lehetne ne, a, a csörcsél? Jó kérdés. Ö, ehhez gondolkozom feljúzó <gül> Nem tudom megmondani, hogy csörcsilt a körülmények Jó, csircsi, és mi lesz? Vagy... Az, hogy ők egyfolytában haladékot kérnek, az valójában egy ilyen segélykérés? Vagy ez Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy két lehetőség lenne most, amit én így látnék kivülállóként, magyar állampolgárként, nem tudom én, kibicként, az egyik, hogy kérnek egy év haladékot és kiírnak egy választást, egy parlamenti Oké, okay, hogy... rendben van, de azt nekem, kírják. De most, ha lesz ott uniós választás, akkor az, az egész tulajdonképpen azért kell, hogy legyen, mert ha egy évként megvan az egy év, akkor az uniós választásnak is meg kell lenni, meg az egy évre vonatkozó igen. pénzügyi támogatás is be kell, hogy fizessék? Igen, igen, mert mert ugye mindaddig, amíg ki nem lép... A szerződés értelmében mindaddig, amíg ki nem lép egy ország, addig ugyanazok a jogok és a kötelezettségük illetik meg, mint bármely más Tehát, ha, ha ő most halaszt egy évet, hiába folynak a tárgyalások a kilépésről, de teljes jogutamok minősülnek. És mit mondta maga a főnöke? Az én főnököm? Hát a Parlamentben azt mondta, hogy hát most már jó, de, de most már tegyünk pontot az ügyvége. Igen nem az Európai Unió... Ma Sőt, ebben, ebből a szempontból még az én főnököm is csak másodlagos, hiszen itt a Nagy-Britannia és a 27 tagállam. A tanács? Igen, igen. Tehát a 27 tagállam. Közel, a mikor ülnek le? Jövő héten, csütörtökön azt hiszem. Tehát ha pénteken beszélünk, hmm. akkor és már ak akar valami. fog. prognosztizálni? Ízniérni. Sőt, jövő héten, pénteken, április 12-én van elvileg a, a, a társadalmi a napja, Igen, igen. Akarok-e? Miért ne? Hát pénzbe nem kerül, mondjuk én azt mondom, hogy a 27 tagállam hozzá fog járulni egy, azt... egy újabb kosszabításhoz. Meddig? <gül> Meddig kérik a britek? Ez a kérdés, azt nem tudjuk. Ezt meg kell jelölniük, szerintem. Szerintem a britek, ha most uh, nyelnek egy nagyot, akkor azt mondhatják, hogy 2020 március 31-ig, mondjuk. Uh -huh. hogyha már csak így És addig a akkor... tető alá hozzák, vagy az egészet megpróbálják visszaszívni? Vagy az hát én akkor nem? azt tenném, hogy akkor kiírnék az epiválasztások utára, nyárra, júniusra, júniusra egy parlamenti választást, egy új többség, hátha létrejön, egy, egy munkaképes többség a parlamentben. Azt el nekem egyére nem vagyok jó ismerője a szituációnak, hogy ez magát, Angliát most függetlenül a felsőház, alsóház királynő egyáltalán ász, Bubi. De magát ez Angliát megremegteti, vagy ez ö, csak a, a, a Gloob színházban van? Nem, ez, meg, ez szerintem nagyon-nagyon megremekteti Angliát. Én, én azokkal az angolokkal találkozom, akik alapvetően az Európai Uniós tagságban érdekeltek, oktatás, kultúra, ifjúság, sport, kutatás, fejlesztés területén. Ez a része a brit társadalomnak nagyon Európa iránt elkötelezett, ezer szállal kötődik Európához. Ők nagyon komoly uh, hangulati válságban, egzisztenciális válságban vannak. De szerintem azokat is megremegteti, akik egyébként a kilépésnek a hívei, mert ők meg úgy vannak vele, hogy. Mert egy kicsit ez, a, ahogyan, ahogyan Szikora Robi fogalmazott annak én szeretlek is, mert nem is. Tehát egy olyan kapcsolat, ez a gyűlölve szerető kapcsolat, nem ismer ilyen filmeket, ahol két órán keresztül nézi a mozi néző, ahogy a, a két szereplő sem egymás nélkül, sem pedig egymással nem tud élni, és a legjobb az, amikor pontot tesznek a végére, vagy vége van a filmnek, vagy a kapcsolatban. Jó, ha már itt tartunk, akkor az új Jennifer Aniston filmet csak akkor nézzenek, haludni akar. Néha énekelnek bennünk, én ez kicsit. Ez egy nagyon műzletlen kérdés, ez a kérdés jönni jó, akkor nem fenyegetőjön ez a veszély. Megkaptad azt az időt, mint amint elvettem öntől, tehát nem szerettem Ocsán, volna újat húzni önnel. Figyelj, ha valata, például ez a mai műsor, ez, ez kibabarad. Én nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, még akár feszült szituációban is. Én nagyon sokat tanultam a rádióműsorom által, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megadta, ezt a lehetőséget. És köszönöm a rádióknak is, és az is, akik egyébként elkísértek. Értek. Akkor a jövő héten a szokott időben. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. szépen. Önnek is. Navras és Tibort hallottak. Kevés izgalmasabb is volt eddig, mint a mai. Elnézés a 8 órás hírektől, az most nem lesz. Lehet? Kifejezetten kulturált előremutató beszélgetés zajlott Karácsony Nem mondanám, hogy minden pillanatában élveztem, de azok az averzióim, amelyek, meg azok a félelmeim, amelyek előtte voltak, azokról utólag azt kell, hogy mondjam, hogy megalapozatlanok voltak, független attól, hogy mindig vannak különböző világok, és ezeknek a különböző világoknak a megnyilvánulása valószínűleg legközelebb is ugyanilyen reakciót fog belőlem kiváltani, de az a fontos, hogy az ember ne legyen merev, tehát hogy ha kinyitja az ablakot és bejön rajta a levegő, akkor nem mondja azt, hogy nem tudta kinyitni az ablakot. Szóba került mindaz, ami a miketünk beszélgetését illeti, semmiben nem lettem cáfolva, és csak arra fölmondom, hogy a miketünk beszélgetésében is ugye az a parkolási rendszer szerepel, amivel kapcsolatban megbeszéltük ugye azt, hogy két évvel ezelőtt hogy a jött létrejűen szerződés, ugye egyfélelő órákra amelyekben egy összeg vagy részletben, amelyben tartózkodott, volt egy üzemeltetési szerződésem, megszavazott. A polgármesterről ezt kavarják itt a sajtóban, valószínűleg nem véletlenül. Az, hogy most lesz egy valami bizottság zuglóban, azt átugrottuk, arra már nem volt idő, mert rövidebb volt a beszélgetés, így aztán most önnel se kezdek el erről beszélgetni, túlcsaba van a másik oldalon, csak egyére hallgat, mert nem állóhogyában megszólalni. Mert én beszélek, de mindjárt abbahagyom. Az önnel folytatott beszélgetés, a nem hovarástak az eszköze, mint hogy az összes többi se az. Valójában a mi kettünk beszélgetése, ennek a lényege az, amit mi tegnap megállapodtunk, csak ugye akkor fordítva lett volna érdekes, hogy ön van elő és utána a polgármester út, de neki 8 nagyon fontos tárgyalás volt, és nekem inkább érdekemben állt, hogy legyen semmit, hogy ragaszkodjak az időponthoz. Ebben ugye arról van szó, hogy a mostani szituációban ugye két dolog van. Egyrészt lesz egy új szerződés 75-85 órára, amelyben egy új üzemeltetővel kell együtt dolgozni, de közben lejár a régi, amely két lehetőséget ad, vagy folytatják a régi partnerrel ugyanolyan feltételek ahogy egyébként megegyeztek, vagy pedig az önkormányzat megpróbálkozik azzal, amivel néhány önkormányzat már megpróbálkozott, bár a kiszervezés révén rengeteg magáncég van benne, és ezek általában zűrzavaros helyzetet teremtettek, de Karácsony Gergely ma reggel is amellett az R-verzió mellett volt, hogy erre, a, a, erre az önkormányzat képes. Képes az önvéleménye szerint? Ugye az idő nagyon rövid, és ugye arról volt szó, hogy az első menetben erre miért nem volt lehetőség, hiszen akár 2017-ben is lehetett volna erre az önkormányzat a kísérletet. Hát jó reggelt kívánok. Ugye, a alapvető probléma az, hogy itt a tényeken nagyon átugranak sokan már. Veleim valaki, valaki valami marraságot bedobott itt a, a, a közvélemény elé hogy itt több százmilliós milliárdos vesztesség van, ami mára már kiderült, hogy ez egy hülyeség volt. Itt nincs veszteség, itt nyereségesen működik az zúblói rendszer. Tehát azért átalakítani valamit, mert azt mondta valaki, hogy ez vesztességes, és most nem bírunk ebből a spirálokat keveredni, és minden be akarjuk bizonyítani, hogy igenis át kell alakítani, hogy nyereséges, ez egy hülyeség. Ez a rendszer jól működik, nyereséget termel. Most is, ha valaki venné végre a fáradtságot és elballagna, az Uglói Közbiztonsági Nonprofit KFC ügyfélszolgálatára ott meg tudnák neki mutatni szívesen a, a szakemberek, nem politikusok, a szakemberek, hogy mennyi bevétel, mennyi kiadás van, és abból egyértelműen látja, mind, hogy azt hiszem 168-ra újságjára is látogatott tudod és neki megmutatták. És, és, és ő konkrétan leírta, és, és ez nem kell, nem tudom, mekkora matematikai tudás, hogy a a 90 mínusz a 64 hát ugye az nem minusz, az plusz akár nézzük, akár forgatjuk és ez hónapról hónapra igaz, igazolódik annak ellenére, hogy ahogy, ahogy már elmondták sokan jelentős bevétel kiesése van a kerületnek abból, hogy utólag a főváros. Pungor Andrásnak április harmadikai cikke, ez ugye a Karácsony Gergely mindent kitesz az asztalra, és amire ön pedig utal, az német né révész az uglói közbiztonság non-profit KFD parkolás diviziai vezetője, akivel a beszélgetés kezdődik. Na, hát leginkább őt kell megkérdezni, mert ugye a számokkal ő van tisztába, nem egy-két hülye politikus, aki dobálozik össze-vissza milliárdokkal, meg nem tudom mikkel, és vizsgálóbizottságokkal, ennyivel. Én örülnék egyébként, a fölállna egy ilyen vizsgáló bizottság, hogy végre tisztázódjanak ezek a félreértések. <coughs> Ezt a parkolási rendszert egyébként kár összemosni bármilyen mutyival, meg karácsonygergével. Ezt a papcsák Ferenc által vezetett önkormányzat szavazta meg. Ők döntöttek arról egyébként, hogy az uglói közbiztonsági non-profit Kft. fogja üzemeltetni. Még annó, még sehol nem volt se karácsonygergés ez a önkormányzati vezetés. Tehát ez a kérdés már akkor eldőtt. Jó, ezzel az, óvatal hogy... kell bárni, mert én ugyan a jövőről szerettem volna beszélni, de Persze ugye már van. volt egyszer a, egy történet, ahol ugye a Petőre azt mondták, hogy az SZDSZ úgy húzta magára a Tocsik ügyet, mint hogy az ember a, a vizes lepedőt húzza magára, mert ugye azért ez, ez a történet itt most azért mégsem abból adódik, hogy csak úgy hirtelen a semmiből előbukkant, úgyhogy ezzel óvatal bárnyol... Ab, ab, abból adódik a történet, hogy a lett, és belekeveredett. A főpolgármester jelölti kampányba egy csomó zúglói ügy lesz, ennek folytatása így keredkezett. Én arra mondom, mondom, hogy akkor járunk hogy hogyha itt húzzunk egy cezurát, azt kérdezem öntől, mit hozzon a jövő, az ön elképzelése szerint. Hát nem a, azért húzzunk egy jövőt, vagy húzzunk egy vonalat, hanem azért húzzunk egy vonat, mert egyébként elveszünk na, a, ugyanabban, mint így, amiről ön beszélt. Nem nem, nem, nem, nem. Tehát ez, ez nem politikai döntést igénylő kérdés, ez tisztán szakmai döntést igénylő kérdés. Ha valaki már fölépített egy céget, az nagyon jól tudja, hogy mi minden kell egy céghez, hogy ez működőképes legyen. És miután ezt összerakta, akkor megnézi, hogy ez bevétel oldalon megfelele annak, és gazdaságosan tudja működtetni, vagy sem. Ha egy önkormányzati céget akarunk, ugyanezen a logikán megnézzük, ugyanúgy összerakom a költségeimet, meg a várató bevételimet. A várható bevételeim azok most adják magukat, mert azt látjuk, hogy működik most már a rendszer egy éve, azt látjuk, hogy naponta most már elérte kb. az 5 millió forint bevételt a, a díj bevételünk elindultak a behajtások is most már, ami jelentős összeget tesz még hozzá. Érdekes mondani, hogy senki nem beszél, mint ha nem is lenne 400 millió forint van most végrehajtás alatt Pódi bevételből, ami azért jelentős összege járul hozzá majd a bevételi oldalon. Meg kell nézni, hogyha saját magunk csináljuk, az gazdaságosabb tud ellenni, vagy nem tudjuk -e ilyen módon csinálni. Nem véletlenül működtetnek, az ellenőrzés nem véletlenül működtetik, Többnyire kiszervezett módon, mert sokkal költséghatékonyabb, hogy olyan cégeket bíznak meg, akik egyidejűleg négy-öt kerületben. Lehetséges, a hogy a feladat. Gergőnek éppen a, a főpolgármesteri kampányából adódó logikája az, csak ez ugye nem jó, hogyha logika van, ami nem praktikus, de most nem szeretnék a távolétében úgy okoskodni, ami problémát okoz később, hogy ugye a nép azt szeretné, hogy ne legyen kiszervezve az, ami egyébként kiszervezve lehet, hogy olcsó, és ezért az ember saját maga oldja meg, még akkor is, ha esetleg drágább, mert az úgy jobb hangzik, de ez így ja, ebben, a, ebben a formában konkrétan farokság. Tehát az a kérdés, igen. hogy az önvér, egyrészt azt kérdeztem a Gergőtől, és öntől is azt kérdezem a vonalban, Tó Csaba, aki nem Gergő, hogy mennyi idő van erre? De ugye lehet baromságokat mondani, hogy ki mit kíván, akkor ö, ilyen alapon el kell venni a középkeztetést attól, aki csinál, és főző maga zúló. Vagy vegyen három <gül> jo, nyírógépet, kezelem, és nyírja, okay, nyírja a területet Mennyi, mennyi maga, idő van arra, vagy, nem... vagy, a, vagy a polgármesteri okay. kabinet álljon neki hónaptól kátyúzni, mert biztos, hogy olcsóbb lesz, mint a külső széppinál. aztán hogy mennyi Körülbelül ugyanígy néz ki a okay, dolog, mennyi idő van rá? Hát gyakorlatilag ugye, a, a 70-es bő. tehát a bővítés, amit nagyon szeretnének az ott élő emberek, jelzem, tehát nehogy szélrejétésesen, tehát akik ott a, a határán élnek a parkolási övezeteknek, ahol egyrészt már be vezetve, másik oldalon, ahol még nem, ők nagyon szeretnék, hogy náluk is legyen, mert most átparkolnak oda azok az autók, akik zuglót parkolónak. Én értem, de az üzemeltetés tehát kivégezze, ezügyben légy. Mindjárt, mennyi... mindjárt mondom Bocsára. tovább. Tehát ez a, ez a bővítés, erről szól ez a 75-gépes bővítés, ennek körülbelül két hónap a, a gépeknek a szállítási ideje, addigra el kell tudni dönteni, hogy megpróbálkozunk-e e, ilyen suflituningba magunk ezzel a történettel, vagy kiírunk rá szintén egy közbeszerzést, arra ki kell írni, tehát ott nincs kérdés, tehát arra nem, arra nem lehet ráhúzni semmit, vagy megpróbálkozik az EKMP maga ezzel az üzemeltető cégünk, vagy pedig ki kell arra is írni egy közbeszerzést. Abba a pillanatban, ahogy oda ki kell írni, be kell kérni indikatív ajánlatokat, lehet látni, hogy jelenleg a piacon mennyire lehet ezt a szolgáltatást. Ezt én megyben. értem, de közben a másik nem jár le? A másik július 8-án. Nagyon közel lesz, vannak egymáshoz. Abszolút van itt. Igen, csak az, a másikkal nincs, nincs gondunk, tehát azt nem kell felmondani, nem kell vele semmit csinálni. Az a szerződés olyan, hogy július 8-án megszűnik, ha előtte a kiíró jelen az önkormányzat úgy dönt hogy egy egyoldalú oldalú nyilatkozattól, hogy meghosszabbítja, akkor meghosszabbítja Jó, csak az a helyzet, hogy ha meghosszabbítja, akkor ha kiderül, hogy közben olcsóban meg tudja csinálni saját maga, akkor, akkor azt kell hogy mondja. Like, Oké, okay, rendben van, nagy, jó, csak ez időben úgy lesz, hogy az, az lesz idő arra, hogy... Addigra, addigra ki kell, hogy derüljön. De, de tételezzük fel, hogy nem, de akkor lesz arra ideje az önkormányzatnak, hogy adott esetben öt nap alatt felállítson egy olyan szervezetet, amely szervezetnek a felállítása nagy valószínűséggel öt nap alatt kivitelezhetetlen. De nem öt ez... nap alatt kell, tehát hogyha most úgy dönt a De a mikor végül polgármester... hogy beérkezzenek az ajánlatok? A polgármester most úgy dönt, hogy mostantól kezdve állítsa fel a, a bármelyik intézménye, szervezete, ön, testüle, önkormányzata, bárki De, a... De ne, ne, az előbb nem ezt mondta, teljesen érthető volt. Azt hogy jönnek az indikatív ajánlatok. Oké, okay. mikor kell, hogy azokat lássam én, vagy ön, vagy a karácsonygergény leginkább ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy saját magam csinálom, vagy sem? Ezeket be kell kérni, jövő héten a, a hivatalnak az a dolga, hogy ezeket bekérjék. Mikor kell eljárás. ezeknek beérkezniük? Hát ez, az, az nagyon gyorsan beérkezik, hát adnak rá pár napot. Tehát ez egy, egy, egy cégnek az máj... de... Jó, de ez egyébként erre az új rendszerre májusig be fog fejeződni? Vagy hamarabb Há, is akár? Há, hogy ne? Há, hogy ne? Tehát én azt mondja, hogy, lehet, hogy április végén látni fogja azokat az adatokat, ami alapján ellene dönteni, hogy a cég el tudja dönteni, hát hogy Hát az hivatal a végzi a dolgát, tehát a főmérnökség kiküld egy indikatív ajánlott bekérést a jövő héten, arra pár napon belül megérkeznek ezek ez aki ezt, hát a polgármestertől függ, hát ő kiadja az utasítást, akkor be fog következni ez az ő dolga. Tehát, hogyha, ahogy De ez benne van az, az ő programtervében? A... Hát beszélgettek, kérdeztem, én nem, kérdez, mert nem, mer, nem mer, tudom, mer, hogy mer. neki mi van a fejében, meg a programtervében. Ah, ahhoz, hogyha tisztán akarunk látni, akkor ez a folyamat. Jó, kérdez, az az ő, ő fejében, mert át oda jelleg az van, hogy állítsa fel ezt a cég. Tehát, na, az az nem, tehát, ha tisztán akarunk látni, akkor az a folyamat. én ő hogy mennyire vállalják. Meg, megcsináljuk a magunk kalkulációt, hogy mennyibe kerül. Lehet, hogy az idő és a Oké. Jó, rendben van. A ezt nem, akkor... hát ugye össze kell kettőt hasonlítani. mi ki, hogy a, a, a milyen olcsóbb, vagy az az olcsó, és az olcsóbbat kell választani. Ha az derül ki, hogy az önkormányzat lényegesen olcsóban tudja csinálni, akkor azt kell csinálni. Oké, rendben van, akkor másik, kérdezem, akkor azt de azt értem, jönnek, bejönnek az ajánlatok, de azt ön egyébként fejből, meg tudja mondani, hogy az önkormányzat, a felállít erre az mennyibe fog kerülni. Hát nem fejből kell megmondani. Aki szóval a, meg a, a, a, fej, a sok hiel ja, akarja megmondani. Nem, nem, de, de most egyébként valaki azon az is dolgozik, hogy ez az önkormányzat ha megoldaná, akkor az önkormányzat az, önkormányzat, meg meg az önkormányzatnak van egy főmérnöksége, aki most leül, és a meg terúzát, Hát nem az én feladatom, hogy kiadjam. Jó. Ha ezt a polgármester kiadta, akkor valószínűleg elkezdték a munkát. Jó. De az, hogy összeszámolják, hogy milyen Dologi költségek vannak, ugye az csak az, hogy elkezdik a piacra begyűjteni, a bakanytól kezdve a munkaruháig, a PDA eszközig, a szoftverig, az egyéb biztosításig, a helyiség biztosításig, tehát rengeteg eleme van ennek, tehát nem ugyanúgy, hogy összeszedek 50 embert, és akkor hónapig kiküldöm az utcázatokat, be kell tanítani, be kell oktatni, egyáltalán tudni kell nekik, hogy mi a munkavégzéssel, de azokat ellenőrizni kell, azoknak kell vezetőjének lenni, kell egy ellenőrző rendszernek lenni, látni kell, hogy ezek hol járnak. tehát azért rendkívül bonyolult dolog. Ha ezt most meg tudja csinálni az önkormányzat egy hónapon belül, akkor semmi gond nincsen, és ha ez kiderül, hogy ez olcsóbb is egyébként, mintha piaci szereplőtől veszi meg, akkor hurrá, akkor ez nagyon is. Azt mondja, baján... hogy májusban ennél világosabb lesz a tekintettel arra, hogyha kiadják ez az utasítás, és meg is történnek a válaszok. Így van, hát, így jó. Áll, Ez nem kell semmilyen testületi döntése, nem kell itt jó. semmit csinálni. Hát, ugye az a baj, hogy sokan, hogy itt meg kell szüntetni, meg fel kell, semmit nem kell csinálni. Van egy élő szerződés, amit, amit jól mondott az hogy a polgármester ús megszavazta természetesen, azt mindenki megszavazta, talán egy nem szavazat volt annak idején, amikor erről a szerződésről, az üzemeltetésről egyébként, amire azt mondják, hogy milliárdos veszeséget termel, ami egy óriási baromság, mert ezt megszavazta mindenkinek, ez jár le két július 8-án. És ha nincs meghosszabbítva, akkor megszűnt, ha meghosszabbítják, akkor az a szerencsés helyzet állhat elő, hogy 2016 körül kalkulálták kézége fel az árakat tehát 2016-17-es árakon lehet még üzemeltetni plusz két évig, az azt jelenti, hogy négy éven keresztül úgy, hogy közben azért az árak rendesen elmentek, hát bérköltség megemelkedett, 40-50 százalékkal eszközök drágultak, tehát ennek ellenére négy évig változatlan áron tudnánk arra részre az üzemeltetést biztosítani. De hogyha más az igény, akkor valószínűleg más lesz, hogyha valaki ezt olcsóban tudja csinálni, az kell választani, és azt kell csinálni Jó, rendben van, akkor innen fogom folytatni, beleértve, hogy a jövőjéti beszélgetésbe akkor ezt bevonom, hozzátéve, hogy akkor ezek szerint, az önvédelménye szerint, akkor már akár múlt időben is beszélhet erről a polgármester úr. Hát ha beérkeznek az adzok, akkor... Nem, hanem hogy már kiadta a... az abszolút rajta múlik, és ez ugye nem hiány, vagy nem szükséges semmiféle háttér, akkor semmilyen mutyi amiről itt beszélnek sokan, ami szintén egy óriási baromság. Semmilyen háttéralkú nem kell ahhoz, hogy mondjuk beérkezenek beérkezzenek okay. ajánlókat, kell egy Jobb. papír meg egy ceruza és egymás mellé írnak két számot azok, akik ez a dolga, meggyőződnek róla, hogy melyik a kisebb meg a nagyobb, és az alapján utána már lehet dönteni. De ez okay. addig tiszta szakmai munka, és nem mindenféle háttéralkó, amire itt hivatkoznak egy néhányan. Nagyon szépen köszönöm, akkor keep in touch. Így, folytatjuk. Nagyon Én szépen köszönöm. köszönöm, a kelemes kívánok. Ezen köszönöm, a héten kívánom. kicsit túl volt reprezentálva az zugló, de hát Istenem, ha valamit sikerült meg megoldani... Meg... Jó, de most kivételesen nem a szart kevertem, mint amivel folyamatosan meg vagyok vádolva, akkor talán mégis érdemes volt. Viszont halásra. Abszolút, viszont hallása. A műsor korhatáros, permanens... Tehát, hát én ezért szeretem a kejfejancsit. Szóval Egyetre, bocsánat, nem én, én ezért szeretem a kejfejancsit, mint amilyen a mai nap. Tehát mindjárt ugye avval kezdődött, hogy azért én elég jelentős várat felépítettem arra, hogy hogyan fogom majd összerúgni a port a karácsonyalakít, amivel egyébként mindenféle eszköztára megvolt. Tehát még azt sem mondom neked, hogy ne lett volna rá okom, de amikor ten a felhívott mozi után, és hát először is az ugye a tökéletes, hát mozi után már kiöttük a moziból, mert nézhetetlen volt a film, gondoltam rád, mert a lányom mondta, hogy meg fogja nézni a Vice-t, és akkor mindjárt eszembe jutottál te. Ez egy hosszú történet, most ebben nem mennék bele. De ez avval van összefüggésben, hogy az ő barátja az olyan filmekre, mint amire én elvittem eleve nem vinni el. Így aztán meglepő volt, hogy a Bicep elviszi, ami ugye más megítélés alá került nálad és nálam. Ott a hangja egészen olyan volt, tehát mondta, hogy valami nagyon fontos dolog van nyolckor. Én akkor szóba hoztam egy pár dolgot. Szegény lányom hozzá van szokva, hogy tudod, az a kérdés, mely szerint szeretsz -e, apa, és akkor azt mondom, legalább annyira, mint a munkám, mire a réka köszönöm, hogy, hogy az valami munkaügyben én nem tudom, hogy mi lesz, ha egyszerűen nem fog dolgozni. Remélem, olyan sorsra lesz. E, és tényleg egy hirtelen átfutott a fejemben, hogy mi van akkor, hogyha miközben nekem mindenben igazam van, a karácsonynak annyira mással van elfoglalva, meg annyira más dolgok vannak a fejében, hogy ha bár e, ott lehetnének azok is, amelyeket én szeretnék, de azokkal egyáltalán nem foglalkozik, és akkor hirtelen az egész összeesküvés elméletem összedőlt, és ebben nagyon nehezen tudtam mit kezdeni. Így aztán ma annak a feszültségnek, a felével vágtam neki, tehát azért én régen erre nem voltam képes, tehát az ön, tehát ennek az önkorlátozásnak, meg a módosításnak, ez az eszköz ez, nem voltam ennyire, ennyire szabad lehetséges, hogy ezt a régi én nem elítélőleg nézné, de ez még sincs így ezt a karácsonyal való beszélgetés nagyon érdekes volt, közben kapok más emberektől SMS-eket, ami nagyon érdekes, mert érdekes, hogy ki mire figyel egy ilyen beszélgetésben, a Navra Csicsal is nagyon érdekes volt, aki hat perc Úszás után küldött nekem egy kérdőjelet, hogy mi van. És ezt azért nagyon bírom, mert azért az engem mindig nagyon bennem van, hogy a riportalanjaimnak, vagy a beszélgető társaimnak legyek. Én ugyanannyira fontos, mint amennyire fontosak ők nekem, mert nekem a karácsony egy tízes skálán tízesre fontos, a, a Navracs is egy tízes skálán, tízesre fontos, a Filippov tízes skálán tízesre fontos, ez egy másik kérdés, hogy nekünk van egy magánéleti kapcsolatunk is, de azt az ember igyekszik obligon kívül kere, ke, kezelni, és akkor ezt csak kider, hogy a másik is fontos, az kurva jó érzés. Tehát azért ez egy, egyébként az én szakmában nem mindig megadatott valami, és amikor az ember úgy csinál műsort, hogy közben abban reménykedik, hogy nem egy egy centiméter sugarú körben mozog öncélúan, akkor az felszabadítóan tud ráhatni. Nem tudom, csinálni, csinálnék, hanem dolgoznék. Neked ugyanekkor a felszabadító erőt a munkád? Igen, az értelmes munka, és mostanában a szerencsére értelmes munkákkal foglalkozom. De igen, bevallom őszintén, hogy én most az elmúlt két órában zárkóztam fel a, az elmúlt két hét magyarországi híreiből, mert tulajdonképpen nem olvastam magyar híreket, csak mindenféle külföldi sajtót. És én most pont, pont egy kicsit érzelmileg fel vagyok korbácsolva, tehát úgy látjuk, hogy helyet cseréltünk. Tehát én az egész történetet, amiről a beszélgettek, ma tudtam meg. Mányit melyiket? ezt a Puzsér karácsony... Azért nagyon érdekes a Puzsér történet, mert azt képzeld el, hogy valaki, akinek nekem semest küldött, és akit nem fog itt felfedni, a Puzsér történetben nem a morális részt nézte, hanem arra reflektált, hogyha ennyire fontos a Puzsér beépítése a karácsonynak, akkor ő ebben azt látja, annyit kideríthető, hogy az illető nem ellenzéki nem többet nem mondok, hogy, hogy akkor ezek szerint ilyen mértékben számít a Puzsér jobboldali támogatóira, konkrétan a jobbikra, és ez belőle hihetetlen nem tetszést váltott ki, és ez egy olyan logika volt, ami nekem eszembe se jutott. Tényleg? én, kérd, figyelj, én ilyen hülye vagyok. Én el voltam foglalva a kettőnk vitájával, és ez eszembe se jutott. Most én ki nem nevetsz? Ne, nem, De nem ki is nevethetsz? Nem, nem, nem. el vagyok foglalva magammal. Abban meg. János, tehát hogy ahogy én most megnéztem, tehát a héten szerintem fontos dolgokkal foglalkoztam, amik nem itthon történnek, és ezek után ezek a hát nevezik híreknek, ezek annyira lelombozul adottak rám, hogy szerintem most két hétig újra nem fogok uh, magyar híreket olvasni. nyilván benne van az is, hogy ez közelebbről látom, meg közelebbről érzem, tehát kívülről valószínűleg, hogy Magyarország sokkal érdekesebb lehet. De az, hogy erről, ezek legyenek a vezető hírek, hogy a hogy a Puzsér az milyen szóképekkel írja le a kapcsolatot az önkormányzatokkal és a karácsony meg azt fontolgatja, hogy ő inkább megint nem konfrontálódik, mert az jó lesz neki, ami hosszú távon soha nem vagy a politikában. de engem annyira biztos elszó... benne van az is, hogy életemben nem olyan rosszul, mint most, és nagyon nyűgös vagyok. De... Van neki oka? Van, van, van, több oka is van. De nem, nem is az én lelkiállapot, amit a lényeg. De, meg tudom. Este nagyon sok minden fogok mesélni. Jó, rendben. Igen. <laughs> Tehát, de az vagy, ágy az vagy, jó, mert, mert tudom, hogy az ágyra nagyon ottok. Hát nekem muszáj a derekam miatt, ami szintén nem egy közérdeklődésre számoltató dolog, de nem az ágyom volt a dolog. Jó, rendben van, mehetünk tovább, igen. Sem, bennem most, most, most uh, ugrott fel ez az érzés, hogy, hogy, hogy én annyira szeretnék egy olyan közéletet, ami, ami dolgok, tehát hogy valós dolgokról szól, mert engem most borzasztóan elfárasztott ez a virtualitás, amire Hát ezen nem csodálkozom. Jó, oké, okay. ez egy közhely, tehát most lehetne hozni panaszkodni. Nem, de... nem. Figyelj, nekem most ez akkor, az, az abban áll, ahogy látom az új helyi házában azokat a jobboldali orgánumokat, amelyek bejárják, illetve akik bejárják a. a az újhelyi házát ott Szeged Szűregen annak érdekében, hogy bebizonyítsák, hogy itt tényleg elveszett nem tudom negyvenhány millió forint, és egymás hegyén hátán kameráznak egy lakásba, azért engedte be őket az újhelyi, hogy rájöhessenek arra, hogy nem, ami egyszerre jó ötlet, és egyszerre nem, és akkor jön a KdMP meg jön a Fidesz gépezet, és az, hogy oké, okay, de Badacsony Tomajon van egy másik ház, és gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy reménytelen. Tehát ha én be akarom bizonyítani azt, amiben tudom, hogy igazam van, abban az a legegyszerűbb, ha egyébként azt mondom, hogy tudjátok mit, ellopta. Nem tudjátok rám bizonyítani, de elloptam, csak hagyjatok engem békén. Mert az, hogy végigjárják a lakásomat, én még nem tudtam tegnap, hogy ti jöttök hozzám, vagy mi megyünk hozzám, hogy én kitakarítottam a lakást, tehát hozzám most jöhetnének egyébként nyugodtan. De, de azért, azt, ahogy, ahogy, ahogy ott vadidegenek közlekednek, mindenféle udvariasságot félrehányva, mint a múzeumban kulturáltabban közlekednek az emberek, mint ahogy egyébként ott hegyén hátán talonktak az új helyénél. Téma lesz a civil a pályámban. Én nem sajnálom az újhelyét, nem az MSP politikusát láttam, förtelem. Tehát én azt leültem volna utána az újságírók, és azt kérdeztem volna tőlük, hogy nem szégyellik-e magukat. De nem a megbízatások miatt, hogy viselkednek. Pazasztom. volt ott valami olyan reakció is, hogy de a alatt is van valami, amit nem mutatott meg. Azt, az lesz is lesz volt, a de, ne, de az volt a, leg, ne, a legjobb az volt, hogy mentek kifelé, és akkor azt kérdezte egy nő, hogy újhelyi úr, lehet még egy kérdésem? Igen. És akkor azt mondta, hogy de az a szerződés. És akkor ott igen, megáll igen. bennem a kanál. Tehát csak az új legalább azt hogy azt most azért nem keresni elő, mert hogyha egyébként per lesz, akkor talán most mégsem mutatná be a perdöntő bizonyítékokat, de figyelj Gábor, ugye ti nem régen hoztátok helyre a lakást. kine ne dobd a papírokat? Tehát, hogy kivel, igen, kivel mennyit, mert hogy tíz év múlva Tíz év múlva, amikor egyébként Olyan. fogalmam, hogy ilyen papírokat el kellett tenni tíz évig, én gyanítom, hogy nem, de tíz év múlva majd jön valaki, majd én jövök, mi nem tudom micsod, és azt fogom mondani nálatok, már nem leszek barát, nem leszek semmi, kamera lesz nálam, a honpol lesz a kameraman, vagy fordítva, ő lesz a kamera, én leszek a kameraman, és azt fogom mondani, hogy ide a nyilázárókkal kapcsolatos papírokat, de nem azokat, amelyek tízezres tételek, hanem amelyek százezres, milliós tételek, Filipov nem meneküljön eltettem mindent, és mindenről akkor is számlát kérte, amikor le akartak beszélni róla. Úgyhogy túl sokba kerültek ezek a papírok lost, hogy kidobja minket. De borzasztó. De, de, de, a, öhö, de borzasztó. És akkor ott áll egy ilyen KDNP politikus, kicsit lefelé néz, ezt mondjuk a javára írom, és akkor azt mondja, hogy de nem ezeket a számlákat. És akkor ott állnak a Buda, badacsony, Tomai ház el, azt mondják, itt is van egy szóna. Igen, erre a vastag a navrasszik azt mondaná, hogy ez, de hát ez a politikához tartozik mindenhol, amiben van igazsága. Engem most azt el nagyon, és az zavar, vagy zaklatott fel igazából, hogy nálunk csak erről szól a politika. Tehát én, én egyszer nem emlékszem Igen. arra, hogy mikor volt releváns vita, Igen. releváns közületi kérdésről, amiből nagyon-nagyon sok van Magyarországon. És egyszerűen tényleg, tényleg, tényleg megrázott. Nagyon, szóval nagyon érdekes volt. Tényleg az újhelyinek és a csökkatalinak a beszélgetése azért volt egészen elképesztő, mert nem régen egy közvetlen ismerősömnek a lánya jött haza az Unióból, és mesélt csillogó szemmel arról, amit ott látott, ami benne egyébként számtalat dolog nem tetszett, de ahogy rácsodálkozott a valóságra, és beszélt róla, én teljesen kiborultam, mert mondtam a hompolának, mert ő is ismeri az illetőt, hogy hát úgy éreztem magamat. Egyrészt hihetetlenül élveztem az előadást, de alapvetően egy jól megfogalmazott, az ott irítség volt bennem, de nem jó szó az irítség, csak le akarom magamat leplezni, hogy ez, be, ez nekem már nem lesz osztályrészem, vagy hogy én már bennem már nincs annyi energia, vagy bennem nincs annyi nyelvi mint amennyi ennek a gyereknek van, és bár tudja ez a gyerek betölteni azt a szerepet, amit én soha tudtam betölteni, de az irítség nem jó szó rá, mert az irítséggel párhuzamosan, ami nem volt, az volt bennem alapvetően, hogy hajrá, sikerüljön neki, és hogy ne olyan gondok nyomasszák, mint és közben nem a nem a udvarról beszéltek, hanem, hanem erről különböző fejlődési irányzatai voltak ezekben a kérdésekben. Én nagyon oda voltam is vissza. Meg fogom nézni, biztosan. Nem, van. nem, nem, annak csak egy része volt ilyen, az az előtte való beszélgetésben volt benne. Ja. A kérdések meg ugye egészen mások voltak, azok meg lehúzták ezt az egész beszélgetést a, a földfelszínére, de hát... Nem engem ez a puzsérféle történet, meg a HVG, amelyik ezt átvette... Nem, én Érzelmileg nagyon meg vagyok ütve. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Narancsban is átvettek egy cikket, egész elképesztőek voltak a kommentelők, mert azok teljesen megértették. Azért azt látom, hogyha olyan emberek írnak a műsorról, akik nem hallgatják, akkor az első mondatban való beszélgetés önmagában nonsensz, mert hogy veszi magának egy kvázi ellenzékinek mondat újságíró, hogy beszélgessen egy Fidesettel, akit egyébként az első dolog az, hogy kötelet a nyakába is felhúzni. Tehát megkérdezni Megmondani. tőle, hogy most vécén volt -e, hogy megmosta a kezét, ez, ez olyan, hogy hát ő nem is érti, tehát, hogy ez most olyan, mint hogyha egy science fiction látott volna. Uh -huh. Megmondom szinte egyébként, azt a tudod, hogy engem régebben közelebbi kapcsolat szívet a Puzsólyhoz, én azért nem értem ezt az egészet, illetve értem, de nem akarom érteni, mert ő ugyanezen, amivel, amit most veled csinál, Pontosan ugyanebben a struktúrában keresztül, mert nagyjából egy évvel ezelőtt, hogy nem tudom fél évvel ezelőtt, tehát, ő pontosan tudja, milyen az, amikor olyan dologról, olyan dolog kerül bele a mainstream médiába ami nem ott szokott szerepelni, és aki nem ismeri, az az, az annak bár, azzal bármit el lehet híteni kiragadott részletekből. Tehát egy, egy, picit, egy picit olyan, mint a beált volna azok közé, akik ővel létrehozék a lebbált korábban. De nem is akarok többet mondani, nekem, nekem ez egy nagyon, nagyon rossz, rossz, rossz élmény. Csak úgy hozzak valami pozitív és hogy nem csak ilyen lehet amúgy a politika, és most nem csak a puzséról, hanem általában a magyar közbeszédről, de gondolok. Az, az, az nekem egy döbbenetes élmény volt azt kívülről látni vagy figyelni, hogy mondjuk úgy Zélandon egy helyzetre reagáltak, hogy lehet úgy is. Ja, ezt, nem mondja, ezt nem mondja nekem mert Tegnap a lányom közölte velem, hogy a barátja minden átmenet nélkül közölte vele, hogy Új-Zélandra akar költözni, és én már az, miután túléltem, az, hogy nem Amerikában él, ami szintén nincs közel, de hogy most elmennek Új-Zélandra, de a lányom egyre úgy tűnik, hogy ennyire nem akar elmenni Új-Zélandra, és miközben én is szeretnék elmenni Új-Zélandra, és tudom, hogy te nem ezügyben hoztad szóba, de most nekem Új-Zélandot emlegetni az az olyan, mint a kés tennének a hasa de figyelek. Mondd neki, hogy ott van a legtöbb WC-ből, előbb így, és akkor nem fog Nem kígyó. hiszem, hogy ez a lányomra nagyon hatna, de tehát ez a, ez a része, nem tudom. Tehát a fie, fiatalság, bolondság, őt aztán szerintem, ha menne a pasi, akkor előbb-utóbb menne utána, de ez így van rendjén. De te nem ennek kapcsán, hanem gondolom, hogy ott a robbantás és a robbantáshoz való viszonyulás. A, a, a lövöldözés, igen, ami a, volt a templomban. A keresztül történetnek a reakciója, tehát, hogy amiről beszélgettünk talán múlt héten vagy két héten, ez nem is tudom már. Hogy, hogy, hogy csak ilyen lehet-e a politika, vagy van-e alternatíva, ami se nem túl elitista, se nem cinikusan populista. Tehát, hogy ott lehetett az érzelmi úrokkal játszani úgy, hogy közben érdeni szakpolitikai kérdésekről beindult egy vita történt intézkedés, és egyáltalán, hogy lehet úgy közösséget képezni, hogy nem kitalálunk egy ellenséget, akivel szemben összetombitáljuk a nemzetet, hanem, hanem egy kohézív, tehát, hogy, hogy mondjam ezt szépen, tehát az összetartozásra és pozitív értékekre alapuló ö, közösségépítés, ami, ami teljesen idetek Magyarországról, ezt, ezt nézni, ezeket a beszédeket, amik most ott zajlanak, az olyan, amit science fiction néznénk, Igen. mert is, Igen. ha mindig azt mondják, hogy a politika nem így működik, én meg azt látom hogy gyerekek, te így működik, hogy így is működhet a politika, ez mind döntésetről szó, szóval, hogy hogyan működtessük a politikát. Göcei Zsuzsa megköszönt, gratuláltam neki a fonogram diához, hát a Göcei az egy, az egy intézmény, tehát az a helyzet, hogy a Göceit kitüntetni nem is lehet, mert egy intézményt nem lehet kitüntetni, tehát. de akkor is. Hát itt van, vannak olyan kitüntetések, ahol a kitüntetett személye... Ez így van, a Göcei esetében ez teljesen egyértelmű. Uh -huh. <coughs> gratulálok. <coughs> um, de valószínűleg ott az élet nem csak ebben a pillanatban ilyen. Mm, nem vagyok tisztával nem. az új zélandi étköznapokkal. Nem csak ebben, tehát ott általában át voltak ott is nagyon súlyos ö, botrányok, de általában a, a, a közélet az arról szól, hogy a korrupció az hogyan süllyedhetne, nem tudom, milyen 0,8%-ról 04 Tehát igen, ez egy boldogabb ország, ennek mondjuk megvolt a történelmi ára, erről soha nem szabad megfelelkezni, hogy egy ország, egy ország sem így született, de nekem mégiscsak azt mutatja a jelenlegi helyzet, hogy igenis van mozgástér hosszú távú mozgástér, és ez politikusok amúlik, hogy milyen lesz ez a keret, amiben egyáltalán politikálnak. Tehát a, a, a virtuális politika helyett a valódi politika úgy, hogy közben az érzelmekre hat és populáris, azt szerintem egy olyan dolog amire van minta például Új-Zélandon. Érdekes lenne most, ha betelefonálna valaki onnan, aki ott él és azt elmondaná azt, hogy hülyeségeket beszélek, de nagyon nehéz lenne most meggyőzni. Hány óra van? Új-Zélandon? Hát tő tőlem ilyeneket soha nem szabad kérdezni. Valószínűleg sokkal, tehát most nagyon felé járhat. Hát valaki van Új-Zélandon. Elköszönök tőled, mert 8 perces késés, 9-et szedtem össze. Este találkozunk. Oké, okay. okay, rendben, szia. Filipov Gábort hallották, most három percig zenélni fogok, de nem nem zenélni fogok, hanem zene fog szólni, de az azért fog szólni, hogy a Bácskaival való beszélgetés, Bácska János úrral való beszélgetésben bírjak még valamennyire kérdezni, mert Tudom, hogy akik engem nem szeretnek, azok nem értik, de el lehet fáradni. Tehát, ez nem olyan, hogy az ember ide leül, és csak úgy elnézést fossa a szót, és aztán elmegy és felmarkolja a százezreket. Szóval, hogy az utóbbi mindenképpen, meg az első is, de kettő között vannak még folyamatok. 06148909999 és egy bármi, a mai műsor vagy attól függetlenül. Ne felejtsék, a jövétlen csütörtökön lesz az első, első élő műsor, ami azért odébb van. 0614890999 nem akarja lejátszani. Mindegy, én nem szeretnék ma olyan rádióban dolgozni, ha minden működik. Most mi öröm van? De most a CD-t csak akarja visszaadni. Yeah. Van-e bárki, aki beszélgetni akar velem, vagy bármit megjegyezni, vagy csak úgy szólhat a zene magában? Azt írja XY, aki férfi, hogy hamarosan este nyolc lesz Új-Zélandon, bár ez a mai műsorban nem biztos a legfontosabb, de nagyon szépen köszönöm a fontos kiegészítést. Isten igazából az lett volna érdekes, ha valaki most új zélandról telefonált volna, és azt mondták, hogy ott mondta volna, hogy ott most este 8 van. De így is nagyon jó. Férjen ne érts. 0614890999 és 06367161161180 másodperc zene vagy szöveg, hogyha önök telefonálnak, én kifújjam magam. Horváth Péter, csak röviden ment, mert sietős a dolgot. Tegnap a bácsfai polgármesterről én is beszéltem, átkoszta nekem ezt az iratot, ez az egyoltatot a 444-nek elküldött. Én annyit mondtam neki, hogy én beleírtam volna Baranyi Kisztán a nevét, nem csak az, hogy egy politikus ott a jelenteket. A másik, hogy amit a művelnek, most már az MSZP-t is betámadják, úgyhogy nagyon jót csinálják. Én ennek nagyon örülök, hogy minden mindenfelé. Kibontakozik a a... az lemaradt. A, a, a, a, a 444-en a Cili látható írt egy cikket, amiben három mondatot idéztek ebből az egy oldalból, a mi, Igen, amit. Igen, olvasni helyregyött... Köszönöm. Azt hittem, hogy özör lenni fognak a telefonok, de nem özöllenek lennek, hát Istenem. Majd özöllennek lennek fél-tízkor, de akkor már nem leszek itt, vagy hétfőn kedden szedve, akkor szintén nem leszek itt. Beborult. Jó reggat! Jó reggat kívánok, jó jól Tökéletes a műsor, csak meg köszönni, csak így tovább. Szerintem tényleg tökéletes, nem miattam valahogy az egész ma olyan, minthogyha egy ilyen feloldása lenne az elmúlt napoknak, talán heteknek. Amit nekem tetszik a mai műsorban, hogy pozitív. Egy telefon még belefér. Jó, hát nem muszáj. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Sajnos önnel már nem tudok beszélni, mert a nem fogom támogatni mint a Ferencvárosi önkormányzat által. Jó reggelt, lát? Bácska János vagyok, miért találom én önt? Igen, szobamba. mert hirtelen azt hittem, valami kültéri zajok vannak, de akkor még nincsenek kültéri zajok. Nem kikapcsoltam az élőadást. Jól, akkor kezdjük a lényeggel. Azért én ezt a dibuszt, nem tudom, hogy három meccsre tiltották el, vagy mennyire, de azért úgy beszélnék vele. Amit a Cepovicsal tett, akinek három helyen tört el az arca, én azt megnéztem, azt a, láttam élőben is, figyeljen, direkt volt? Nem látta? Nem. Hát... Nem tudom, hogy ki látta a hallgatók közül. Ugye arról van szó, hogy ki jött a kapuból. Tudja? Tehát amikor a... a... Ja, ezt láttam. Ja, hát akkor láttam. Az, azért kérde... Hát oké, ezért kérdezem el. Engem nem győzött meg semmiről a 56 kamera állásból való felvétel. Tehát ön nem látta az brutálisnak? Hát de, de hát ha én el akarok fejelni egy labdát, a, de a labda, ahogy már szokták, foda... a labda már el volt fejelve. Kockázuk hát, Kockázzuk már ki, ki az elugrás pillanatától. Egy, a kap valószínűleg elszámolta az ívét, de ha már egyszer a levegőbe, ott már nem tud mit csinálni. Mit csináljon? Tehát, nem védeni, akkor kockázzák ki, század másodpercek eljék föl, és a század másodpercek uh, alatt az idegi kapcsolatok, reflex, mit húzok vissza, mit nem, hova teszem a fejem, ami eléggé oda van, rögzítve. Sajnál, hát elképesztő, meg, meg borgalom, ezzel hogy, a kapcsolatban. Igen, figyelek. Ja, hát... hát. Jó reggelt kívánok! Szabad ehhez a dibuszfére dologhoz hozzá I, Igen, természetesen, természetesen. Én szerintem az... ez egy szándékos és aljas dolog volt, mert a kapust a kezét nem tartotta mag elé, hanem a feje volt legelőtt, tehát ez nem létezik. Ez nem létezik, ez nem létezik hogy véletlen, ilyen nincs. Jó, hát. A 16 ezt... kívül hova tegye a kezét, Abba a azért is szabad rúgás mindig, vagy hát, kiállítás. Ebben is igaza van, igen, tehát nagyon brutális volt. Azt Jó, pedig, de hogy mikor a Csepovics a utána még 20 percig játszott. A fejét, oké, de két meccsel ezőtt lerúgta a fejét a XYZ-nek, a, a mi kis állították, szóval ez most nem mentesíti, meg stb. többi. Hát meg, a... meg lehet ítélni a helyzeteket, mindenki vérműségre. Jó, ez azért lehet, nagyon fura, amit maga mond, mert ugye e, itt a közéletben is ugye lehet tapasztalni, hogy... Az én valamelyik történetem, milyen tovább Baranyi a Baranyi krisztinával való beszélgetésben volt arról szó, hogy vajon az elszenvedett sérelmek okán az ember egyébként, hogyha a másikat éri sérelem, akkor milyen mértékben áll ki mellette, és akkor természetesen az ember önvizsgálatot tart, mert tudja, hogy ez nem így működik. Tehát, hogyha önt, ö, ön nagyon sokat bánt engem, de önt ö, igazságtalan támadás éri, akkor egy nagyvonalú ember nem azon gondolkodik, hogy őt mennyi támadás éri, hanem kiáll a másik mellett önkéntelenül, hogy én így viselkedem. El vagy sem, ez most nem a beszélgetés tárgya, de egyébként normális ember így viselkedik, de ezt arra fölmondom, hogy vízilabda, mert volt olyan beszélgetésem, és volt olyan, amit én hallgattam. Igen? Figyelek. Csak még egy pillanat, mert az úr telefonálta a kezét, azért nem tartotta elő, mert tízzalatosan kiújtott. De ezt már mondta az előbb, köszönöm. Hogy hogy a Bácskai mondta, ezt nem hallott ezek szint, csak azért mondom, amikor kikapcsolok valakit, akkor azt nem hallja, amit mondtak, tehát mondta a polgármester úr. Tehát uh, ott meséltek a vízilabdázók, hogy egyébként a pályafutásuk alatt, ugye gyakran találkoznak ugyanazzal az illetővel, mert ugye ez egy viszonylag szűk elit, és hogy hogyan gyűlik bennük az indulat a korábban elszenvedett pofonok vagy rúgások révén, az hihetetlen volt beleértve, hogy ezt mennyire vezetik le, mennyire nem, azt hiszem, hogy egy ilyen egészen véres horvát, és, vagy olasz, vagy szerb, ez a három jöhetett szóban, ott volt olyan törlesztés, ami hosszú évek előmunkája után jött létre, amire természetesen nem volt magyarázat, de talán a többiek is úgy néztek rá, hogy már akkor avatkoztak be, amikor a víz konkrétan piros volt, mert egy részét még érteni vélték, és akkor még nem gondoltak közbe avatkozni. Ez egy nagyon fura dolog, ugye az én barátnőm, akit ön ismer, az egy olyan erőszak utáló valaki, hogy szerintem most is eltakarja az arcát, vagy a fülét, hogy ezt ne hallja, megértem, de a világ nem minden vonatkozásban ilyen. Jó, hát Melbőrnyi olimpiány. pillanat az utolsó. Igen. Jó, akkor több telefon, nem, Igen, Melbourne. Igen, az is. Igen. Igen. Az pedig elég rég volt. Igen. De a Ramoszt is mikor fegyelmezésileg rúgják meg a negyedik szemétsége után. Persze, Nem kérdezem, hogy alapos vagy alaptalan, mert ez eleve prekoncepcióra val, de az elmúlt, most már közel, az évtizedhez közelítő polgármestersége alatt a jogos vagy alaptalan támadások összeosztak abban önben olyan indulati töbletet, aminek kapcsán, konkrét személyek előkerülése kapcsán önnek ezerrel kell nyomnia a féket? Persze. Persze. És könnyen nyomja a féket? Most már igen. És mi kellett hozzá? Hát a kor. <gül> <gül> én is közel vagyok már. Én is közel vagyok már ahhoz a korhoz, amikor azt mondom, hogy, hogy sokkal jobban kell figyelni a megélhető és kellemesebb percekre, mint hogy, hogy, tehát meddig teheti tönkre az ember életét, másnak a ilyen-olyan-olyansága. Nem, nem, ez... nem lehet, az luxus, már, már, már nem lehet. Tehát ilyen koma sokkal drágább az idő ebben a korban, mint 15-20 évvel Ugye én nekem most bizonyítanom kell azt, amire az előbb példát mondtam, tehát hogyha a 444.hu azt gondolja, Ajjaj. hogy velem szabadon szórakozhat, akkor nem gondolhatja ezt. De ha azt gondolja, hogy ennek kapcsán elhallgatom azt, amit én nekem kérdeznem kell, akkor viszont téved. Ugye a Szilászlónak volt... De van egy... a és De nincs, nincs semmi, tehát úgy mondjam, <laughs> ja. tehát... Semmi elrettegés. Yeah. Um, hogy uh, um, amikor arról van szó, egy fura hangvételű, de alapvetően egy alapos felvetéssel kiinduló helyzetben, mely szerint uh, hogy is alakult az MSP a Ferencvárosi MSP irodának a bérleti díja? Akkor anélkül, hogy az ember ezzel kapcsolatban vádló vagy nem vádló mondatokat mondaná, és egy kifejtő kérdés lenne, mint hogyha húzna egy vizsgatételt, az lenne ráírva, Ferencváros MSP bérleti díj és rezsiköltségek, bácskai fiam, legyen szíves, akkor ez ügyben. Akkor el tudnám mondani ezt nem. úgy, hogy közben én nem kérdeznék olyat, ami alapján ön azt vélné, hogy én nekem egyéb szendékaim is volnának. Figyelek. Kérde kérdezhet egyébként. De, de nem akarok. Hát ez ez a, a tétel. 14 pártörvény, az akkori jegyző elő elővette az összes pártnak akkor éppen érvényes és általunk is, mert mert a hivatal, most az általunk, a hivatal által ismert viszonyulását, akár szerződéssel, akár szerződésmérkül, ki, hol lakozik, és azért fizet, mit fizet, mit nem fizet, és akkor ö, már lehetett látni, hogy van egy bizonytalanság ebben a Totonyház utcai ö, bizonyos két évben, ami nagyjából két év volt, akkor jogértelmezések, sorozata, most nézzük vissza egyébként, tehát nem tudom, hogy az vissza a sitásba, hogy mi történt, úgyhogy egészen végeredményt mindig nem tudok mondani, de hogy már akkor is foglalkoztatott minket a vagyonkezelőtől kezdve, amit bemutattak szerződést, az valós szerződés, hatályos szerződése, és a, és a, és a, és most én is kíváncsi vagyok a végeredményre, hogy aztán végül ezzel a mert ahogy én ezt látom, ennek lenne. ugye több periódusa volt, mert ugye 96-áig lemondott erről az MSP, mert a József Attila lakóterében nem volt sem kultúrház, sem pedig közösségi ház, a helyi párszervezet, az és az önkormányzat hármas megalapodásában azt szerepelt, hogy az átadás fejében az MSZP benn maradhat az ingatlan egy részében, az önkormányzat pedig átvállalja a rezsiköltségeket, és nincs bérleti díj sem. És 1997. április 14-én határozatlan időre szóló használati jogot jegyeztek, és ez 2010. 15 állhatott fel legálisan. Amikor is ezt igen. törölték. Igen, igen, igen. De még, még az összes körül, mint figyelembe kell venni. Tehát egészen pontosan, most még nem tudok mondani, mert a, a, itt nagyon sok pró- és kontra vélemény. A, Papír, Azt kérdezném, hogy egyébként a 444. De most a 4 a, 4. 4. felvetésétől függetlenül ez egyébként szerepelt bármikor is az önkormányzat életében, hogy ezzel a ház három alatt ingatlanul mi a teendő. Hát jó néhány vezető leten, mi küzdöttünk ezzel. Küzdött az MST is, mert ugye a teljesen világos volt, hogy párszinzettől függően függetlenül minden pártszervezetet kértünk és figyelmeztettünk, hogy itt van ez a drága jó pártörvény végre, hál' Istennek, hogy tisztázzák saját magukat, vagy, vagy nekik is az az értekük, hogy ez tisztázva van, mert majd jönnek a bizonyos kampányok, hogy ezt mindig tudjuk, és akkor aztán úgy előveszik őket, mint a, mint a húzat. E, hát ez, ez, ez van most, én is kíváncsi vagyok, hogy mi fog kiderülni végül. E, minden esetre ez a Toronyház utcai konglomerátum, ez még a tetejében egy társasház is, ahol az önkormányzat is, a magyar állam is, meg még valami söröző, meg bolt is, együtt vannak, abban is vannak, mi földhivatali bejegyzések, pro és kontra, tehát ne, nem túl egyszerű a helyzet. Ha épp Azt, épp... hogy ezt, ezt ki, le, ki lehet kutatni persze a fidesz msz meg megegyezésre, de hát, de hát ez megint olyan fals és balga, de hát hangulatkeltésre teljesen, teljesen jó. Ha egyébként ebben az ügyben születik egy olyan döntés, amely jogszerűen tűnik, mert hogy kiállja az próbáját, meg a különböző fórumokon való vitát, úgy értettem, hogy tűnik, abban az esetben van arra mód, hogy az önkormányzat egy ö, olyan időszakra visszamenőleg is kérje? Hát Nagyon jól látja a lényegét. Én is ezt kérdeztem már annó is hogy visszamenőlegesen mi független megint a párt színezetől, bármelyik párttal szemben érvényesíthetünk-e, elmaradt ezt, azt, azt, e én is erre nem kíváncsi. Most mi a státusz? Na hát most az övék is fizetnek. Tehát most, most fizetnek? Persze. Hát Igen. az, az a, még abban a ö, blog ö, micsodában is el is. Tehát Igen, nem, hát az az, az... Nem, nem... Az... Tehát nem tehát azt rendben valónak találják. Igen, egy köztös idő Egen. volt. Egen. Uh, ugyanakkor ez volt az a pillanat, uh, azt mondja, hogy vagyis szerintük az önkormányzat nem kapott észbe, hogy a törvényi módosítás milyen kötelezettséget rólt rájuk. Ez két éves spétreakciót jelent, írja Szili László. Ők kicsi életszerűtlen hangul hangzik, hogy egy önkormányzatnak egyszerűen ne jusson eszébe, hogy legálisan kérhetne, sőt kérni, és kellene pénzt valamit, ezért is voltam különösen kíváncsi az önk. Ők azonban, öregám, Ásdánia helyi politikával és gazdasági visszaélésekkel, például a parkolási pénzek sorsával foglalkozott tényfeltáró cikkei feldühödve egyszerűen megtagadták a válaszadást arra, hogy milyen okból adtak több millió forintos tiltott természetben egy támogatási Mondjuk ez ebben a formában nem igaz, ugye arról van szó, hogy az van pontosan, amit korábban ír a Szili, hogy, hogy, hogy más volt a jogértelmezés, hát, és nem feltétlenül ez a megfogalmazási mód, csak most keresem azt a papírt. Ez egy egybeesés, egyrészt, hogy a, a pártirodáknál telt be a pohár, és úgy lehet vélni, hogy mi a, emiatt nem szakítottuk meg a a diplomáciai kapcsolatokat a, ezzel a bloggal, de, de ez csak véletlen egy besés. Tehát most tett be a pohár, és, és négy, most, gondol, négy, most gondolkoztam négy. el azon, hogy vajon volt-e uh, G.C. a játszótéren annó, mert ugye az volt az első a ezzel a társasággal, hát és akkor most még, már el, elbizomasban abba, hogy egyáltalán volt-e. Született egy levél, tisztelt szerkesztőség, tisztelt Széli László, Ferencváros önkormányzat eddig mindent megtett érdekében hogy a sajtó megkeresésekre válaszoljon. Itt történt ez a 444.hu-val is. Olvashatom? Persze. Ellenre, az ellenre, az pontosan tuda... azért is jó, mert ők természetesen nem a teljes közleményt tették bele. A természetesen. Igen, Igen. Igen ez tény. Tisztelt szerkesztőség, tisztelt szirilászló, Ferencváros önkormányzat eddig mindent megtett annak érdekében, hogy a megkeresésekre válaszoljon. Mondjuk, jó, most hallgatok. E, így történt ez a 444.hu-val is, annak ellenére, hogy tudatos és tendenciós lejáratú hagyjáratokkal azt a benyomást akarták kelteni, hogy Ferencvárosban törvénytelenségek zajlanak. Cikkek, tucatjaiban tettek kísérletet arra, hogy sustatásokból, egyszerűsített, ál igazságokból alternatív valóságot építsenek. Az összes kövés elmélet megalkotása során arról is a közönyöket hogy a bíróságok a 444.hu írásait véleménycikknek nyilvánították. A 444.hu által feltárt felvárosi ügyekben állítólag rendszeresen feljelentést tette kerületi politikus, akit a hú nyíltan támogat. Önkormányzati ügyekben a bíróságok egyetlen alkalommal sem hoztak elmarasztaló ítéletet. Mindezek ellenére a 444.hu <coughs> folyamatosan azt a benyomást akarta fenntartani, hogy a kerület működése átláthatatlanul a törvényesség mellőzésével zajlik. Az elmúlt kétesztendőben a 444.hu mélységesen etikátlan újságíró magatartást tanúsított, melynek udolsó lépéseként önmagukat is meghazudtolták egy parkolással kapcsolatos írásukkal, melyben egy saját korábban bíróság által kötelezett helyreagözításokat is letagadták. Idézet. Aki egy picit ismeri a Ferencvárosi Parkolási Történetetlen, a rögtön gyanús lehet a 270 millió szám, ugyanis eddig ilyen nyereséges soha nem tudott produkálni a kerület 2019. március 27-e. Zárva. Másik idézet. Valótlanul állítottuk tovább, hogy a 2016-os zárszámadás számai alapján a parkolásból származó tevékenység eredményét nullára vagy az alávitta vagy az, vagy az jelegi rendszer. A valóságban a Ferencvárosi önkormányzat a 2016-os év zárszámadási adatai szerint a parkolással kapcsolatos bevételeiből 298 millió 326 .000 forint eredményt ért el 2018. március 6-a bíróság által kötelezett helyreállítás 444.20 számára. Zárva. A fentiek fényében Ferencváros önkormányzata a nem kíván asszisztálni a 444.hu tényféltárásának álcázott álhírgyártáshoz alternatív valóságépítéséhez. Az elkövetkező időszakban a munkájukat azzal segítjük, hogy megkíméljük Önöket a sajtókérdések megírásának nehézségeitől. Minden beérkező újságírói kérdésüket spamnek tekintjük. A magyar média komolyan vehető szereplőinek természetesen készséggel állunk rendelkezésére. Üdvözlettel XY! azon kívül, hogy az indulat is benne van és benne van az értelem is a legegyszerűbb kérdés, mégiscsak az ön ezt megteheti? Hát, ha ők megtehetik azt, amit két éven keresztül megtehettek, akkor én is megtehetem, persze. Van, igen. Egyetlen egy, van egyetlen egy ez a milyen adat, valam, van valamilyen törvényes adat. Közérdekű adat kér, és természetesen tisztelt tartva és betartva a törvényeket. Olyan formájú kérdésekre mindig Jó, ezt, ezt azért nem ártott volna belerakni, de... mert ugye ez úgy tűnik, mintha a 444.7 olyanak de tekintik, a beidézhet... nincs. Oké, de az összes törvényt beidéztettük, volna, hogy egyébként minden ma hatályos törvényt egyébként be fogunk tartani. Hát ezt az ember? Benyik, Eddig is betartottuk. Amikor sóhajtok és hallgatok, nem azért sóhajtok és hallgatok, mert ennél jobb. Itt vannak olyan pillanatok, és ebben nem volt igaz a, a szilárdjának, van olyan, hogy zeneszöveg, csönd, és van olyan a van olyan, hogy nyögés, tehát van olyan meg, meg gondolkodás, meg sóhajtozás, tehát és az nem mindig olyan, mint amikor az ember nem tud mit mondani, hanem úgy szedi össze a gondolatait, hogy higgad le. És ennek keretében meg is találtam azt a pontot, ami a következő dolog, mert nehéz lesz majd beszélgetni erről 11-én, 7-én, ami vasárnap 9 és 1 óra között a Ferenc téren lesz husvét váró, át, ami az időjárást illeti, az azt hiszem, hogy nem... Pont így, nem. Pont nem, pont nem, pont nem, nem igen. Nem annyira. Ez teljesen izé, nyílt szíri, tehát ezben semmi se fedett? Hát a, az a kis pavilon van a, okay. a térnek kezepén, oda be lehet húzódni éppen, de... Hát reménykedjünk, hát. hogy nem lesz erre szükség. Pancs, Gasztroplac, Babama, Mörze, Gasztrósarok, 9-kor, Tojáskeresés, és Színház, 11-kor, Lúri Bácsik, kettő, vagy délben tojáskeresés, tojásfestőműhely, mindezt tehát a Ferenc téren vasárnap, amire gondolom, hogy nem csak a lakosok mehetnek el. Fontos kitérnünk rá, mert erről is volt szó, és az Index vissza is tért rá, um, nagyon érdekes gondolat volt, ugye mert ugye, ott a rajszög kapcsán aztán azt foglalkoztatta őket, hogy mennyire költ, könnyen lehet egyébként egy bölcsödét létrehozni egy társasházban. Hosszan szól erről a cikk, ezt a részét nem fogom idézni, de szóba most, került az most is. Most megyek, majd oda fél tízre pont. Igen, de arról hogy... kell, hogy, hogy mit tudunk segíteni, ha de meg egyáltalán. Hát ugye nagyapró és kontra most érdekes módon egy tűzoltós... Kiderül, kiderült, kiderült egyébként bármi, vagy nem derült ki, hogy a rajtszöget kiraktad? Még nem, mert a rendőrség még folyamatban lévő nyomozás van, tehát nem mondhatunk róla semmit, viszont nagyapró és kontra most éppen egy tűzoltósághoz közelálló Lap kérdez uh, minket, hogy lehet-e egy bölcsőbe a második emeleten, tehát ilyen nagyon uh -huh. érdekes, furcsa kérdéseket tesznek föl, uh, csodálkoznék, hogyha kiderülne, hogy, hogy hány év óta hatósági engedélynek külülködik egy magánbölcsőbe, és a többi, és a többi. Tehát nem, nem egyértelmű a megítélés annak, hogy a gyerekeknek minden szabad egy társaság. Még egy pillanat türelm, amit mond az önfejelentésnek tűnik, de épp ellenkezőleg, Tehát könnyen-könnyen lehetséges az, hogy eddig lehetett ilyen intézményt, mert mondjuk a magánbölcső, de mondja, pontosan ez volt a kiinduló az indexnek, hogy simán nyithat valaki magánbölcsőt egy társasházban, és ez kérdőjellel. Ezt. És ezt nézi, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy a lakók milyen jó vagy rossz indulattal fordulnak ezen intézmény iránt, hanem könnyen lehetséges, hogy eddig ilyen jelegű engedélyeztetés nem volt. Nem tudom, fogalmam nincs. Tehát én nem feltételezek eleve rossz indulatot vagy hanyagságot, de például, hogyha a tűzoltóság ezt kérdezi, ha ez... Még nem a tűzoltóság, ha hanem valami, mondhatom, lánglovagok.hu vagy valamilyen, nem tudom az ettől, az, az ettől, nincsen távol, és én azt gondolom, hogy az ő megkeresésüket kifejezetten pozitív dolog, de ez egy én kifejezetten én, pozitív és dolog, és mert én azt gondolom, hogy ez a gyermekeink, vagy más a gyerekeinek a védelme érdekében van, és hát, ne, ez hát nem az ellenség. Tehát én nem állhatok senki mellé, bármilyen szimpatikusok a gyerekek, vagy a bölcsödeik, Ö, ö, kollégák alkalmazottak, még a magánbölcsöde is. Ö, elsősorban ö, azért kell oda menni, és azért kell ott lennünk, mert törvényességért mi is felelünk mint önkormányzik. Nem, de úgyhogy ez... Igen, hát ilyen történeteknek ilyen tud lenni a velejárójuk, jó vagy rossz, ez egy másik kérdés. Még egy dologról szeretnék beszélgetni, aztán a többi Más csak az is, hogy ön se el, és én se nagyon. Van még egy hír, csak nem mindent tudok fejből mondani. Múltkor láttam a televízióban magamat, amint lapozok, abban van valami nagyon idegesítő. Töltészet hát is... hava. abban mi? Hát ugye 11-éig folyamatosan ja, azt megy. azt, azt hát, tudom, de... Amit 28, 28 a, a, programról beszélünk. Is. Igen, 28 programról beszélünk, aminek kb. a fele ment le is el. Ugye a 11-én csütörtökön lesz a, a, a főnap, a nagy nap. díjátadókkal, József Attila, a Ferenc József Attila díja, ö, és a verseny, ugye a József Attila mindenkinek verseny. Akkor még is, Lehet, hogy valahogy majd a műsorban, de akkor hogy valakinek a terhére szerdán jelentkezik. Vanne is inkább majd én szeretnék kérni vagy szelde, vagy csütörtök időpontot, de ezt akkor... Ha szerdán leszünk, nem akkor... vagyok, mm -hmm. de akkor csütörtökön... csütörtökön csütörtökön. Mikor? Nekem ez teljesen jó a csütörtök. Már hánykor kezdődik a program? Jó, ja, az 11. Jó, akkor én most fejből a legegyszerűen a fél 10. Jó. Uh, a Budapestre telepíti globális pénzügyi szolgáltató központját az International Flavors and Fragrances között az amerikai vállalat beruházási bejelentő keddi sajtótajékoztatóan a külgazdaság és külügyminisztérium. Ez mi? Ez a uh, Egyre több ö, szolgáltatás jön ide, ez, ez a világ legnagyobb illat és aromagyártó cégének 14 ezer dolgozónak a pénzügyi központja költözik ide Ferencvárosba. E, a Mill Irodaparkba egy véletlen folytam mint kiderül, hogy a úr sajtó ö, együtt tarthattuk, és ö, ők valahol angyalföldön kerestek maguknak irodahelyiséget, és aztán valaki ajánlotta nekik a most. Egészet. De hogy miért Magyarországon azt lehet tudni? De van valami Magyarországi kötődés, vagy régiós kötődés? Persze, hát ugye ez a, a kormánynak a tudatos gazdaságpolitikája, hogy a gyártókapacitásokon kívül minél több uh, intelligens uh, szolgáltatást vonzon, uh, illetve a K++ fejlesztés is idején a Magyarországra, és hogy amit az amerikaiak éppen ezen aktuális amerikaiak egy héttel ezelőtt a Boltsert és Vágói területén is egy amerikai cég jelent meg kifejezetten szolgáltatás jellegű száz valahány munkatársak, itt most ezek a, akiről beszélünk, száz pénzügyi tehát a pénzügyi központja az irányításának a legnagyobb cégnek itt lesz most Ferencváros a Budapesten és a mi Park, ugye az valamikor a, a Ferencvárosi malom, az öt nagy gőzmalom közül az egyik helyén építettek egy irodaházat, a Soroksári úton srévizavél nemzeti színházzal, és oda költöztek be, mint irodaház, de mivel a száz dolgozójuk, magasan képzett pénzügyi szakemberük itt fog dolgozni, ezért ez nyilván közvetetten nekünk adóbevételt is jelent, és azt mutatja azt az hogy az átalakuló Ferencváros a hajdan, ugye a Budapest gyomra, gőz, malmok, vágóhidek, stb. stb. Ha megnézik az összes ilyennek a átalakult szerepét, a Sóházból most a Korvinus Egyetem számítástechnikai központja lett, hogy hogy alakul át egy város, egy városrész, és a szolgáltatások, illetve a termékek hogy pozícionálódnak át, és hogy lesz ezzel együtt Magyarország, és az emberül a világ tíz legbiztonságosabb fővárosából az egyik Budapest, hogy lesz vonzó, és nem csak közbiztonság miatt, hanem a jó képzett szakemberek miatt is, hiszen itt még számítanak arra, hogy találnak jól képzett pénzügyi szakembereket, mérnököket, és a többi, és a többi. Tehát már rég túl vagyunk azon, hogy a gyártást hozzák ide. Ezek a magasan kvalifikált szakembereket igénylő munkahelyek is megjelennek Ferencvárosban is, hál' Istennek. Szerdán hívom a csütörtök kapcsán. Köszönöm szépen, kellemes hétvéget. Én is köszönöm, viszont halásom. Báska Jánost hallották, Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Át Nem várok 9.21-ig, az nagyon sok. 0614890999 és 0636771161. Bármilyen témában figyelek, ha van mire. Jó reggelt. Jó reggelt! Tibus témába lehet? Igen. Tehát ez a három meccses kiállítás, ez abszolút nem gond a Fradinak, ugyanis három kupameccsre állították ki, nem bajnoki mérkőzésre, és a kupamérkőzések azok olyan... Mire, ebben, ebben lehet különbséget tenni a kiállítást illetve? Igen, igen, tehát most ez kupamérkőzésre játszottak, ez... és akkor ez, ez harmad meg másodosztályú csapatok ellen, tehát ez nem nagy tragédia. Hát, ezt el fogja igen. bírni a Fradi. Ez borzasztó, ha így van, ez valami rettenetes. Ez körülbelül olyan, mint hogy eltitanának műsorvezetéstől minden nap 10-től 11-ig. 061 099 és 0636 7 1 1 6 Hosszú sora van itt a gratulálóknak a Göcei esetében, ahogy látom. Jó nagyon vártam a mai és nem, lemaradtam. Csak egy kérdésre van, hogy volt a karácsony? Nem volt rossz. Tehát egy dolgot tudok mondani, ha az ember a másikkal tud beszélgetni, mert marad annyi területük, akkor az körülbelül tudja olyan, mint ezekben a kalandfilmekben, amikor az ember ott a perembe kapaszkodik, én mondjuk azt nem szeretném. Tehát ha én egy sziklának a peremébe kapaszkodnék, én biztos nem azok közé tartoznék, aki föl tudná magát húzni a peremre, de a filmekben mindig ez van, és ezek a beszélgetések is olyanok, hogy a peremről felküzdik magukat. Érti, amit mondok? Igen, igen, értem. Én fizikailag szerintem alkalmatlan vagyok rá, szellemileg képes. Fordítva jobb lenne? <gül> Éh, maradjunk ennél. <gül> Persze az ennél jó, hogyha mind a kettőben képes lennek. A 444.hu-val az a legnagyobb baj, hogy negatív. És ezzel nincsenek tisztában, ők azt gondolják, hogy ők összetévezték. Azt hiszik, hogy a fejükben azt hiszik, hogy ez pozitív, de nem. Mondanám, hogy identitásválságban vannak, de hát az új Péter és a Szili nem olyan fiatalok. Az Ács Dániel még határeset, de hát ő is 40 közeli. de egy, majd, ha csajozni akarnak, akkor vesznek egy alfaró romeo nyitva. A férdések elkereseméket is csak azért mondom, mert a külszegi Gábor volt az, aki egyszer vett azt hiszem egy nyitott BMW-t, már nem a legfiatalabb korában és kurvára örült neki, és aztán valahogy azt hiszem, hogy úgy beszólógattak neki, és úgy rájött arra, hogy ez félreérthető. Ő nem ebből a szándékból vette, hát ha Gábor hallgat, akkor felhív, én erre emlékszem, és eladta. Tehát én Isten igazából annak örülnék, hogyha a pont nak tudna lenni egy ezzel ekvivalens szövege nem ebben a hangnemben. De Ugye ezt már egyszer megéltem a magyar narancsnál is. Ráadásul én ezügyben elfogult vagyok, mert valamikor ez nekem nagyon tetszett. Tehát olyan volt, mint a galeriben, amikor az ember látja a másik hosszú ajtót, és azt mondja, hogy ő ilyen szeretne lenni. És aztán jön az anyukája, vagy a többi barátja, és azt mondja, hogy ők egyébként a külszínüket tekintve ilyenek, de hogy egyébként beltartalmilag is ilyenek akarnának lenni. De én egyébként a 444. húttól nem tudom a jobbítás szándékát minden pillanatban elvitatni. Tehát ezt nem gondolnám. De mintha nem kértek engem fazonalkalakításra, én ezt itt abba hagyom, nem hiszem, hogy jól állna nekem a folytatás. Ez a mai visor nem volt negatív. Ez a mai visor kifejezetten pozitív volt. Hozzátéve egy köszönöm az összes SMS-t, amelyel aztán később másoknak alkalmat kaptam arra egy olyan kifejtésre, amit korábban nem tudtam lehetővé tenni. van egy bárki, aki még szólni akar? Ugye ez a tipikus eset annak, amikor húszában időt. Senki? Sajnálom pedig, hogy itt ülök, illetve meg ez a kómat veszem. Jaj. Ha nem, hát nem. Valaki a héten, amikor arról beszéltem, hogy milyen a székeikápoztát enni a portán, akkor nagyon jó indulaton felvetett, hogy volt már olyan, hogy én műsorban ettem, és hát nem nagyon áll nekem jól, hogyha egy olyan ember, aki műsorban eszik, ráadásul még beszél is közben, az ilyen felvetéssel él. Ennek az illetőnek azt szeretném üzenni így műsoron keresztül, hogy az egy jó vagy rossz indulatú formabontás volt, de nem volt semmi köze ahhoz a méltósághoz, vagy méltatlansághoz, vagy méltósághoz amiről én a műsorban beszéltem. Hogy bontásnak jó ötlet volt-e, vagy sem, ezt ott akkor lehetett értelmezni. Ha önnek nem tetszett, megértettem. De a kettő között nincs híd. És a megjegyzése kifejezetten rossz indulat volt. Pont. És alkalmat adott arra, hogy ezt elmondjam. Még mielőtt azt gondolná, hogy elhallgatom. Bárki, akárki, akármivel... Először, másodszor. Hát ha senki, akkor azt szeretném elmondani, hogy a jövő héten csak csütörtökön találkozunk, ha közben semmi nem történik vele, mert ha olyasmi történik, akkor ma találkoztunk utoljára ebben a kísérleti műsorban. Ha mégis, akkor megmarad ez kísérletének, de nem lesz az utolsó, akkor csütörtökön is mi találkozunk. Ahhoz persze kell a szerencse, a isten, hogy a csorba bejöjjön, felvegye a kulcsot, a rádió ne szűnjön meg. Most éppen az NMHH nem különsebben támogatta a rádiót, őszintén remélem, hogy tudunk még ezügyben, mármint a rádió, úgy értem, hogy tudunk olyan verzióval előállni, ami pozitívabb választ szül, pozitívabb olyan nincs pozitív választ szül. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönjük a pozitív volt. Nagyon szívesen, igen, pozitív volt pozitív volt, és nem volt neki remélhetőleg vörös farka. Ugye vörös faroknak nevezték azt a 80-as években, amikor én megéltem, hogy pozitív volt, de nagyjából olyan volt, mint hogyha az akit agitprop irodája rendelte volna meg a beszélgetést. Igen. Tiszteletem, nagyon köszönöm a műsort, nagyon színvonalas volt. Hát, ez színvonalas volt, azt nem tudom, de nagyon érdekes volt. Engem teljesen lenyűgözött mert a beszélgető társaim. Valamit akartam még mondani. Köszönöm a Civil rádiónak, a Szerencsének, a Júistennek, a Csorbának, a Honpolának, a lányomnak, a Hompalalányának. Nem sorolom végig. Szedel reggel nem, de csütörtökön reggel 7 órakor találkozunk, addig nem történik semmi. Több eszemment baromságot nem mondok. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Laci teljes.